oppiminen ja trialogisuus käytännössä. Seminaari 19. syyskuuta 2007. Työskentelyn muotona fishbowl-keskustelu, jossa tuolit on järjestetty renkaiksi. Sisimmässä renkaassa on viisi tuolia, joista yksi pidetään aina vapaana. Vain näillä tuoleilla istuvat voivat keskustella. Jos joku tulee istumaan tyhjään tuoliin, on jonkun muun jätettävä Tällä menetelmällä suurempikin joukko voi keskustella onnistuneesti ilman puheenjohtajia. Tapahtuma juonsi Tarun Tämän äänitteen voi ladata IT-koulutteen verkkosivulta it. kouluttajatttlryfi jossa myös kerrotaan käsitelevät aiheet minuutin tarkuudella. Nauhoitetun keskustelun päätteksi jatkettiin vielä kolme tuntia moodleopimisyympäristön parissa mediameisterin asiantuntija Tuomas Hektisen opastuksessa yhteisöllistä verkokursseja rakentajana. Mä ajattelin, että ei oteta esittäytymiskierrosta tässä, vaan siinä vaiheessa kun tulee ensimmäistä kertaa puhumaan, niin siinä vaiheessa kertoo kuka ja mistä on. Ja Kaksi lausetta taustasta. Hetken aikaa mietin, että pitäisikö minun vetää talouslukiset tässä alussa tästä teoriasta ja niin kuin, niin kuin monologina pitää, mutta mä ajattelin, että ehkä tämän paremmin toimii. Täällä on kuitenkin muitakin, jotka, jotka osaavat tästä teoriasta puhua ihan hyvin. Että minä en suinkaan ole se ainoa, ainoa asema tässä. Mutta tosiaan, minun taustastani mä olen tarjottuessa korkeakoulussa psykologian jatko-opiskelijana, tutkijana. Ja kai hakkaraisen porukan kanssa tein itse asiassa ja olen tehnyt, tehnyt yhteistyötä vuodesta 2001 asti. Että sinänsä tutkiva oppiminen ja trialovisuus on aika, aika tuttu juttuja tuttuja juttu Niitä on Kaitsun ja Samin ja, ja muiden kanssa tullut, tullut verrattuna parin otteeseen. Mutta, mutta varmaan voisi aloittaa semmoinen lyhyt kertaus tutkivaan oppimiseen. Eli se on tämä, tämä kuvio, joka on kaikessa. Yksinkertaisuudessa on myös johtava, mutta Eli tutkijoppimisen ehkä voi sanoa sen, että tosiaan, tosiaan se, se tuli hakkarisen porukalta julkaistu 98, eli se on se yhdeksän vuotta vanha, ja trialogisuus, josta sitten, johon sitten kohta hypätään, niin on, on tavallaan hakkaraisen porukan jatkokehitelmä tutkivan oppimiseen siinä tavallaan mennään enemmän, enemmän, enemmän Engelströmiin ja sosiaalipsykologian sosiologian suuntaan tässä. tässä oppimusmenetelmän kehittelyssä. Ähm, joo, mutta tutkiva oppiminen perustuu sosiaaliskonstruktiiviseen äh, teoriaan. Ajatus on se, että, että tietämys ja osaaminen on jotain, mitä kukin ihminen rakentaa olemassa olevien kokemuksensa päälle, ja nimenomaan rakentaa sitä yhdessä muiden kanssa. Tämä on hyvin yhteisöllinen oppimistyyli. Kuten näkyy kuvan keskellä, on jaettu asiantuntijuus. Eli joka vaiheessa ollaan tekemisissä muiden oppijoiden kanssa aika nimekkäät tutkijat nykyään, nykyään, nykyään ja itse asiassa 100 sittenkin ovat todenneet, että kaikki mielkäsoppiminen oppiminen tapahtuu dialogissa muiden, muiden ihmisten kanssa. Et, et se, että kirjoja, kirjoja pakeretaan yksin, yksin kammiossa, niin kyllä siitä varmaan jotain tietoa saa, mutta että se ei ole mielekästä syväoppimista, oikeita ymmärrystä ja tavallaan viisautta sieltä ei tule. Mutta tutkijoiden malli ehkä... No. Mä en tiedä, että tässä on itse asiassa istuivat jotka ovat tehneet oppimista, joten heiltä ehkä voisi tulla vähän tuntu esimerkin muodossa, että miten tutkinnon oppimisen saa vedettyä. No, mä voisin kertoa, kun mä olen täällä Haaga-Heliassa, Eija Kallielä, niin vetänyt elemään ammattikorkeakoulun tietojen opiskelijoille, jotka ovat siis vähintään kolme vuotta olleet IT-alalla töissä, niin kehittämisen menetelmät niin sen opintojakson. Eli ei olla käyty lävitse, että mitä on vesiputokset, mitä on rupit, mitä on scrummit tai muut sellaiset, vaan opiskelijat itse, siis konteksti on se opintojakson nimi, eli käsitellä jotain tietojärjestelmiin liittyviä asioita. Ja sen jälkeen opiskelijat ryhmissä miettivät, että mikä tässä aiheessa heitä kiinnostaa, ja muodostavat sen tutkimusongelmaan. Se on riittävän haastava niin, että kukaan heistä ei tiedä suoraan siihen vastausta. Tällöin kehittämisen menetelmät, mitä ongelmia sitten siellä tuli? No siis lähinnä se, että esimerkiksi vesiputous vai iteratiivinen menetelmä, tai vesiputous ja ruppi, tai mitä, mi, miksi skrummia kannattaa käyttää, miksi vanhat menetelmät kannattaa heittää pois. Ja sit näistä, näistä he esittävät tästä työskentelyteorioiden luomisen vaiheessa Ensiksi omia käsityksiään. Jos vuotta on vähintään kolme vuotta olleet alalla, heillä on aika hyvät käsitykset näistä, eli heillä on hyvin paljon tuntumaa siihen. Ja tämä oli verkkokurssi, eli siis lähitapaaminen. Nämä ongelmat asetettiin lähitapaamisessa, mutta sen jälkeen opiskelijat kävivät tätä keskustelua verkossa ja käyttivät tätä tutkivan oppimisen tiedonrakentelualuetta, FLEETä. Kriittisessä arvioinnin vaiheessa, kun siellä oli monta eri ryhmää, niin nämä ryhmät sitten... Siis ryhmä arvioi itseä, niin omia tuotoksia sisäisesti, mutta sitten myöskin muut ryhmät arvioivat toinen toistensa näitä naiveja teorioita, että esittivät kysymyksiä esittivät omia näkemyksiä. Ja sen jälkeen tietysti tässä iteroidaan, eli tarkennetaan, että mitä tässä oikeasti kannattaisi lähteä tutkimaan. Ja sen jälkeen vasta, kun täällä on tämä syventävän tiedon etsintä, niin sitten lähdettiin kirjastoihin, meillä oli. Haaka-Helian Informaatiko kertomassa, että miten meidän sähköisiin tietokantoihin mennään ja miten sieltä haetaan tietoa. Ja se oli hyvin olennaista, että se ei ole pelkästään, että Googlella haetaan jotain tai kysytään firmasta, että mitä mieltä joku asiantuntija on, vaan just se, että haetaan sitä aitoa oikeata tietoa. Ja kun sitä saadaan, niin sen jälkeen mennään tarkennettuihin ongelmiin, eli syvennetään. Eli se yksi iso ongelma jakautuu moneksi pienemmäksi ongelmaksi. Usein kävi näin todella, että sieltä saattoi tulla useita ongelmia, ja Lähdettiin purkamaan yhtä niistä taikka sitten monta. Esimerkiksi Scrumissa niin ne löysivät sieltä näitä erilaisia ominaisuuksia ja lähtivät jokaista sitten pari ohjelmointia ja muuten näitä erikseen työstämään. Ja silloin tämä rinki jatkuu ja jatkuu. Ja tuota, ensimmäisessä toteutuksessa ajattelin, että nämä on työelämässä olleet ihmisiä, He osaavat tehdä projektia eikä että tässä vain annetaan malli ja se meni kiville kovaa vauhtia. Mut seuraavalla kerralla minä tein ohjeellisen aikataulun, eli että mitä heidän pitää tehdä tietyssä kalenteriajassa, niin että näitä kierroksia sen kolmen kuukauden aikana ehdittiin käydä kolme lävitse. Ja se onnistui huomattavasti paremmin, eli huomasin, että ihmiset työskentelevät deadlineen mukaan. Tuo on itse ihan hyvä pointti, että se tosiaan Hakkarasinkin kirjassakin to toteaa, että tavallaan tämä, tämä prosessi että tällä pitäisi olla alku ja loppu ja niin aikataulu. Mitä he vuonna 1998 ainakin kirjassaan totesivat, että se olisi niin muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen mahdollisesti, eli tälle, niin että on, on pari oppituntia viikossa, niin tähän, tähän, tällä vauhdilla mennään. Et se, että sitä ei voi silleen tehdä yhdessä päivässä, eikä sitä kannata ehkä tehdä silleen niin kuin kahden vuoden kurssilla, että se niin hajoaa liian pitkäksi. Joo, mä olen Helena Venäläinen Ossospatki-keskuksesta, ja tulin nyt kertomaan sitten, kun... Sitten on siellä se kolmas kuva, jossa ei ole mitään otsikoita, mutta se on tuota... Mä oon ollut tuolla ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ja mä oon tehnyt kehittämishankkeiseni meidän työpaikalle viime keväänä pidetyn tämmöisen tutkivan oppimisen kurssi ja tässä, tässä on se kurssi kuvana ja, ja tavallaan niinku... Tässä, tässä näkyy myös, niin kuin kolmessa osassa tavallaan niille opiskelijoille myyty tämä kurssi, että täällä on tämmöinen valmistautumisjakso. Tämä loisto tässä tarkoittaa moodlea, meidän työpaikalla moodleista käytetään näin loistavaa nimitystä kuin loisto. Ja tota, äh, tavallaan niin kuin tämmöinen valmistautuminen ja sitten tämmöinen käynnistystilaisuus, jossa aseteltiin näitä ongelmia. Ja sitten tässä näkyy aikataulu, eli niillä oli... Nämä kurssilaiset oli tällaisia, meillä puhutaan pääsuunnittelijoista, mutta ehkä yleisemmin, tietty teknisiä arkkitehteja ja sen tyyppisiä tietojärjestelmien suunnittelijoita, ja me mietittiin kovasti, että minkä tyyppistä koulutusta niille voisi ylipäänsä tarjota, kun se niiden työ ei ole pelkästään sellaista, että ne, ne niin kopioisivat valmiita ratkaisuja, vaan niiden työ on yleensä uusien ratkaisujen löytyminen, ja päädyttiin sitten sain myytyä tänne, että tehdään tämmöinen tutkivan oppimisen kurssi sen takia, että siinä kurssin aikana ne oppii niitä työskentelymenetelmiä, joita ne tulee tarvimaan siinä oikeassa työssään. Ja oppii työskentelemään toisten ihmisten kanssa, koska tämä yhteistyö oli tässä niin juttu. Niin, niin tavallaan se sitten junailtiin sillä lailla, että ne jaettiin ryhmiin ja ne sai sellaisen... Tehtävän, että niiden piti tavallaan selvittää meidän mallinnuskulttuuria ja verrata sitä teorioihin. Ja ne sai itse valita sen näkökulman, koska 50 tuntia ne sai käyttää tähän pilotkurssiin, niin siinä ajassaan ei ihmeitä edittäin. Ne sai valita jonkun näkökulman. Ja sitten me sovittiin, että aikataulukset, ne ensimmäisen, se ryhmä työstää hyvin nopealla aikataululla, valitsee sen oman näkökulmansa ja työstää jonkunlaisen niin kuin, työsuunnitelman siitä, että mitä he nyt aikoo tehdä ja sen jälkeen saavat puoli ja toisin kommentoida niitä toistensa työsuunnitelmia. Tässä käytettiin tätä muudelleen avoksi, eli ne julkaistiin siellä kaikki nämä työt. Kaikki näki toistensa tulokset siinä vaiheessa, kun ne julkaasivat ja sai keskusteluilla kommentoida niitä. Ja sitten, sitten, sitten alkoi työ ja raportin ensimmäinen versio tuli ulos ja siihen taas kommentit. Ja sitten valmis raportti plus sitten ne joutu pitämään esimiehille ja meidän menetelmäkehittäjille siitä tutkimuksessa tuloksista tämmöisen esittelytilaisuuden, joka tavallaan niin kuin, sitten, ne, ne ei päässyt siitä, se oli niiden koe ne piti sitä asiallisesti selvittää, mitä me sai selville. Helena, on niin. kiinnostaa tietää, kun sanot, että kuinka sen tämän, tavallaan päätöksentekijöille, että mainitsin niin. tänne, että tässä opitaan niitä niitä työtapoja, niin. mitä, mitä he tavallaan työssäänkin tarvitsevat. Tuo, riittikö se vai, vai joudutko se muutenkin perustelemaan, että mi, miksi tällaista jotain ihan muuta? Miksei no, alkoja oikein, luentoja? Äh, oikeastaan minulla on nyt olemaan sillä kertaa hyvä, hyvä mukava esimies, niin se, ei se markkinointi vaikeita ollut, ja siellä oli sosiaalinen tilaus sille koulutuksen järjestämiselle. Ja sitten vielä sellainen, että kun piti tutustua niin talon tapoihin tehdä, niin sitä koulutusta ei ollut valmiina ulkota ostettavissa. Että kaikki nämä yhtälöt, niin matsä siihen, että mä sain sen sitten tehdä sinne, Ja sitten vielä suhtautuivat niin myönteisesti tällaiseen oppilaitosyhteistyöhön, että niin kuin opinnot tai kehittämishankkeen sai tehdä. Niin muutenhan tämä ei olisi mahdollista sitten marssia tuommoiseen. Mutta kokemukset oli kyllä oikein hyvät. Ja sitten tosiaan niin tämä Arviointi, joka sisältyy tähän, niin vielä ihan lopuksi sitten koko porukalla, sekä opiskelijoiden että tämä oli niin kuin projektiksi organisoitu, niin johtoryhmänkin toimesta mietittiin, että mitä pitää sitten vielä kehittää, koska ensimmäisellä kurssilla aina menee joku pieleen liian kireä ja liian vähän aikaa ja ihmisillä ei ollut siltikään, vaikka selitettiin, että 50 tuntia pitäisi olla, niin eihän niillä ollut varattu sitä sitten kuitenkaan työlaissa niin onnistunut kokonaisuus kuitenkin. Olen lähtökohtaisesti. Se on ihan Minulla olisi kysymys. Mä olen reetristalla, olen vuoden ajan täällä määräaikaisena opettajana johtamista ja logistiikkaa Makkarina Nesteodilla. Tota, itselläni aika vähän, vähän on kokemusta vielä opettamisesta ylipäänsä ja, ja myös tutkivasta oppimisesta. Auskuntoin tosin täällä, täällä Heliassa, että olin tuossa liipaohjelmassa, missä käytetään tätä ongelman perustaisen oppimisen mm -hmm. menetelmää, että siinä oikeastaan papukaijana niin sovelsin sovelsi näitä valmiita viitekehikoita. Mut olisin kysynyt, kysynyt kokeneemmilta menetelmän käyttäjiltä, että miten te koette, että erilaiset oppijat, näiden opiskelijat oppii tällä menetelmällä. Toisille todennäköisesti sopii hyvin, hyvin ja toisille vähän eri tavalla, että miten on teidän oma kokemus. Mä, olisin, mä en ole kokenut, mä voin antaa sen teoreettisen vastauksen tähän, että millä tavalla tätä on perusteltu. Että jos oltavulta löytyy sitä kokemusta, niin tervetuloa rinkiin istumaan. Ehm, löytyy. Mutta että tavallaan tässä, tässä niin koko menetelmässä tavallaan ajatuksena on se, että sen sijaan, että, että opetetaan 30 ihmisen luokalle kaikille samalla tavalla, niin tässä oikeasti ihmiset, oppia toimii pienryhmissä, jolloin jokainen ryhmä voi vähän niin kuin muodostaa oma, oman toimintakulttuurinsa, voi keskittyä niihin ongelmiin, jotka heitä, heitä kiinnostavat. Tavallaan tämä ajatus siitä, että, että ryhmät itse saa miettiä sen tarkan ongelman kontekstissa, niin siinä on semmoinen motivaatiojournaalinen tekijä, että, että kun saa tehdä jotain, mistä itse oikeasti on kiinnostunut, niin, niin mm. tota, lisää motivaatiota sillä, sillä tavalla parantaa oletettavasti myös joutumistuloksia. Ja, tota, ja loppujen lopuksi, loppujen lopuksi tavalla, tavallaan ajatus tässä, asiantuntijuudessa on sellainen termi kuin hajautettu asiantuntijuus, jossa perusajatus on se, että kun ryhmässä on tavallaan kykyprofiilitaan erilaisia jäseniä, että kaikki ei ole saman muotin mukaisia, vaan että joku osaa jotain asiaa, joku on hyvä, hyvä niin organisoimaan asioita, kolmas on hyvä ihmisten kanssa, osaa sitten jotain mallinnusta, kun viides on hyvä kooda ja tälleen, niin tavallaan kun se ryhmä oikeasti yhdessä niitä asioita miettii, niin tavallaan se ryhmän kollektiivinen kykyprofiil on kaikkien kykyjen summa, jolloin Tavallaan se on itse asiassa hyvin niin haluttua, että ne ryhmät olisivat mahdollisimman heterogeenisiä. Tällä, tavalla, tällä tavalla, tavallaan menetelmän pitäisi tukea tai toimia paremmin sellaisessa tilanteessa, jossa oppijat ovat hyvin, hyvin erilaisia. Mut tämä tosiaan teorian puolella. Joo, olen <köhön> Irmeli Pietilä tällä hetkellä täältä Haagahelian ammatillisesta opettajakorkeakoulusta, mutta tuohon erilaisiin ihmisiin liittyen mä puhun entisessä persoonassani. Mä ammatillisena erityisopettajana nämä ammatillisessa koulutuskeskuksessa, missä kun tässä nyt puhutaan näistä jaetuista asiantuntijuuksista, ihan niin kuin tämä sopisi vaan johonkin hirveän hienoon asiaan, niin tämä menetelmänä sopii mielettömän hyvin myös kovin tavallisiin asioihin, joita opetetaan ammatillisen erityisopetuksen puolellakin ihmisille. Ja siinä tämä, että ihmiset on erilaisia, niin mä koen, että saavutetaan Jokainen pystyy saavuttamaan jonkunnäköistä oppimisen tunnetta, kun sen sijaan jos mentäisiin massan mukana, niin sieltä tulisi niitä, jotka jäisivät kokonaan pois. Elisabeth Kinnunen on sanonut, että kun tehdään kakku, niin kakussa ei ole vähempiarvoinen leivijauhe kuin kananmuna, vaikka leivinjauhetta pistetään paljon vähemmän. Jolloin... Tämä mielestäni kuvaa sitä, että kun ihmiset on eri tavalla tekemässä tässä eri lähtökohdista, niin silloin se vaikea vaihe tavallaan tulee tähän arviointiin, arviointiin siinä mielessä, kun pitää antaa arvosanoja arviointiin. Et mikä on nyt se, se leivijauheen merkitys? Se on ollut tärkeä sille kakulle, se kakko syntyi, mutta mikä me annetaan sille numeroksi? Niin se voi olla se vaikeus. Joo, mä olen ymmärtänyt, että se arviointi, arviointi tästä tosiaan on näissä yhteydessä sopimisessa yleensäkin. Että, että tai tavallaan se on vähän ristinä, kun ajatus on se, että, että, että jokaisella voisi tavallaan olla sama henkilökohtainen opetussuunnitelma. Että täälläkin kaikilla hakeellisakin on, on hoksit nykyisin ymmärtääkseni, niin että kun on ne henkilökohtaiset opetussuunnitelmat, niin, niin tavallaan se arviointi pitäisi pohjautua siihen, että onko ne tavoitteet saavutettu. Mutta että se tietenkin se on käytännössä sitten menee aika vaikeaksi, että kuinka se tapahtuu. Mulla ei onneksi ollut sitä ongelmaa, kun tuo oli työpaikalla tehty juttu, niin ei ollut pakko antaa mitään arvosanoja. Mutta ihan vain sen verran vielä, että, että tokihan ihmiset suhtautuu tuollaiseen opettamiseen. Sellaiset varsinkin, jotka on jotenkin tottunut siihen, että kaikki tulee valmiina pureskeltua, niin tota, silleen niin kuin, että mitäs tämä nyt on. Pitää kaivella näitä asioita. Että kyllä yksi meidän näistä... Siis valtaosin kaikki oli suhtautunut positiivisesti ja niin hänkin, mutta vähän tuli sellainen jossakin kommenteissa, että vähän turhan paljon teetti töitä hänellä. Hän olisi toivonut, että olisi tullut valmiimpaa. Minä olen Maria Framperi ja olen täällä haaga markkinoinnin lehtorina Pasilan yksikössä. Olen ollut aika monessa PVL- toteutuksessa mukana tuutorina. Ja tota, me Edelleenkin itse mietin tätä tutkiva oppimisen bp suudetta, ja tota, aika lähellä ne tosiaan on. Mutta mä olisin halunnut tuoda niin kuin esille sen näkökulman tähän erilaisuuteen, että niin ohjauksen merkitys ja ohjaajan merkitys. Että tota, siellä on selvästi, niin kuin huomaa siinä ryhmässä, että on sellaisia, jotka jää hiljaiseksi ne, jotka niin yleensä op, halua oppia sille, että mä opin yksin. Ja silloin niin pitää perustella sitä yhteisöllisen oppimisen merkitystä, niin kuin monessa muussakin paikkaa, että ne ymmärtää, että se on vain se tärkeää, että opit yksin, vaan että opit yhdessä keskustelemaan ja pohtimaan asioita ja tuottamaan sitä uutta tietoakin. Että se oli oikeastaan. Joo, mä Jussi vuori koski eli se on tuolla länsi Ja Olen näitä tämän tyyppisiä koulutuksia nyt vetänyt useamman vuoden. Mun lähtökohta on oikeastaan, että mä en ole lähtenyt teorioista liikkeelle, vaan siitä työkokemuksesta. Eli lähdetään siitä, että miten työpaikalla opitaan. Ja sitten päädytään hyvin samanlaiseen tota, oppimismalliin, että tämä sykli istuu siihen hyvin, ongelma lähtenyt istuu siihen hyvin ja niin edelleen. Siis, jos ei tiedetä, haetaan paikalla ja niin edelleen. Se perustuu hyvin vahvasti dialogiin ja tämmöisiin asioihin. Sitten hiljalleen huomannut, että jaa, mä voisin saada tukea näistä teoreetikoistakin ja, ja, ja niin edelleen. Ja tässä niin tämä mallin, mun opetusmallin kehittyminen on tässä matkan varrella niin hyvin hienosti näkynyt. mutta tota, Näihin erilaisiin oppijoihin, kun palataan, niin siellä kuvioissa meillä on ollut ihan tutkimus siitä, että mikä mun ryhmän erilaiset oppimismenet, vahvuudet on ja niin edelleen. Että sieltä tulee erilaisia tutkimustuloksia. Ja sitten kun mä rupeen katsomaan opettajana, että miten mä hyödynnän niitä asioita, sitten kun mä mulla on nyt tietä, tietämysluokan, niin miten ne on hajautunut. Että suurin osa, 70, yli 70 prosenttia oli aamuihmisiä ja mulla oli iltakoulutus. Ja, ja niin edelleen. Tulee tällaisia niin kuin, tota, niin kuin faktoja sieltä, ja sit se on ihan raaka totuus, että okei, eletään niillä pelikortteilla, mitä meillä on. Eli ei voinut mitään oikeastaan muuta kuin yrittää siihen niin kuin mukautua. Sitten erilaisista oppijoista niin kuin erityisesti tuli vastaan tämmöiset perinteiset koulun kasvatit. Eli ensimmäisillä kierroksilla niin tuli ihan selkeästi isoja ristiriitoja siitä, että hei, tämä malli ei sovellu, tämä ei valmiiksi annettu ja ei ole suoraa aikataulua annettu mulle. Ja kaikki tukiorganisaatio, mitä tavallinen koulujärjestelmä antaa, niin se, se puuttuu siitä ainakin johtuen sitten tietysti opettajan kokemattomuudesta Eli tämä ohjaava rooli on erittäin tärkeä tämmöisessä mallissa. It vaatii kokemusta, vaatii tota, pitkäjänteisyyttä. Ja olen Maasepposaloja ja vastaan täällä Haagaheliassa niin tietojenkäsittelyä aikuiskoulutuksesta tässä talossa, mutta opetan myös myöskin tuolla ylemmässä tutkinnossa, niin kuin toi Eijakin. Ja, tuota, Tässä on tullut jo nyt hirveän mielenkiintoisia kokemuksia. Ja mä, nimenomaan tämän aikuiskoulutuksen suhteen, niin viehättää se, että kuinka sitä mm, aikuisten jo työelämässä ja muutenkin hankittua asiantuntijuutta sitten saadaan niin kuin jaettua tuossa. Mutta, ja sitten, että miten me ratkaistaan sitten tämä aamuvirkku- ja iltaopetusongelma, jos näin sanoa että onko se yksi ratkaisu sitten nämä välineet. Jos tänään tulee Moodle esille, niin meillähän on Blackberry niin kuin oppimisympäristönä, mutta se mun mielestä antaa sen sama mahdollisuuden, että perustaa sinne tämmöisen virtuaalisen projektihuoneen, jossa tämä yhteisöllinen oppiminen sitten tapahtuu tuolla verkossa ja voisin kuvitella, että niin kuin nämä hiljaiset, joista tuli sääske esille, niin uskaltaisivatko he sitten paremmin puhua sitten, kun siellä on väline, joka säätelee sitä kommunikointia, että se ei ole siitä kiinni, että saako äänes kuuluviin, kuin ihan fyysisesti äänestä kuuluvin, vaan se tulee muulla tavalla esille. Mutta äh, meidän yksi äh, äh, Funktio tässä myöskin tässä aikuiskoulutuksessa on se, että me pyritään siihen, että tätä läsnäolopakkoa olisi mahdollisimman vähän. Ja, ja, ja tota, että ne myöhemmin, jos peruskursseilla onkin paljon tämmöistä, että tuodaan tietoa suoraan, niin että, että sitten myöhemmillä opintojaksoilla se menisi enemmänkin siihen, että opiskelijat ottaa itse vastuuta siitä omasta opiskelustaan. Ja se Opettajan rooli on ohjaava rooli ja sillä tavalla kasvatettaisiin myöskin siihen elinkautiseen oppimiseen. Elinkautiseen oppimiseen. <tos> <tos> niin, Mä tähän tarttua, kun sanoit, että myös ne hiljaiset saattavat saada mm. äänen verkon kautta. Tuossa joitain vuosia sitten blogimaailmassa kieppui villitys, että ihmiset teki näitä jungilaisia persoonallisuustestejä. Oli aika hauska huomata, kun sellainen ihminen, jonka oli tottunut verkkopersoonana, kokemaan ulospäin suuntautuneeksi, itsensä näillä testauksilla osoittikin sisäänpäin kääntyneeksi, koska hän vastasi lihaminänsä, vaikka hän näkyi mulle verkkominänsä. Tämä oli vähän pitkä johdanto, mutta tarkoitan Jaa. tällä sitä, että ihan samalla tavalla niin ihmisillä voi olla aivan erilainen persona, kun he ovat verkkopersonana liikkeessä. Ja he voivat olla paljon, paljon rohkeampia ja aloitteellisempia kuin mitä he ovat silloin, kun he kantaa tätä kroppaansa mukanansa. Ja sitä varten niin tuo mahdollisuus tehdä verkon välityksellä on mielestäni hirveän tärkeää myös tämän persoonan takia, eikä pelkästään sen ajankohdan takia, että se voidaan tehdä vapaasti. Siinä on se pieni ongelma, että jos opettaja olekaan sellainen verkkohengailija, niin sitten miten se jaetaan se vastuu. Eli se ei mene enää yhden miehen tiimillä se sujuvasti ei, Näin me on koettu se nyt, kun meillä on verkkopainotteinen opettajan koulutusohjelma täällä, että me tarvitaan siihen. Ilman muuta välttämättä monta ohjaajaa olemaan tiiminä mukana, että se läsnäolo siellä toteutuu, koska eri ihmisillä on jaettu asiantuntijuus, erilaiset mm. vahvuudet myös siinä ohjauksessa. Minulla äh, on lähinnä kysymyksiä tässä, tässä, kun tätä omaa kokemusta on sen verran vähän. Mutta mainitsit, että, että tosiaan on näitä perinteisiä oppijoita, ja itsekin olen nyt tässä tämän kovin lyhyen opettajauran aikana huomannut, että äh, nuoret ihmiset voivat olla myös kamalan konservatiivisia, ja mikä on niin jotenkin niin kauhean yllättävää. Äh, niin, näistä toteutuksista olisin kysynyt, että oletko niin ihan yksittäisenä kurssina toteuttanut tätä vai onko siinä oppilaitoksessa niin jotenkin se opetussuunnitelma muutenkin ollut tämmöisen tutkivan oppimisen muodossa? Olen täysin yksin. Niin. Nyt niin on yhteisössäni, mutta. Tuota... Äh, Tämä ainoa, mikä tässä niin kuin, poikkeaa näistä, niin kuin, että tässä on selkeä aikataulu, tässä on, niin kuin, se on loppuksi hyvin konkreettinen aikataulu. mun aikataulu on jo vain 2,5 vuotta, se, niin se, silloin sen, sen niin kuin, jaksottaminen on se kaikkein isoin asia, eli miten nämä syklit loppuksi saisi rullaamaan fiksusti täällä, niin kuin, tota, tämän koko jakson ajan. Mutta sitten kun puhutaan näistä konservatiivisista oppilijoista, niin tässä niin ensimmäisen kurssin kokemuksien pohjalta niin mä viisastuin ja rupesin käyttää tätä näin menetelmällisesti tätä osuutta, että tota, ongelman asettaminen tuleekin, mä pyrin siihen, että se tuleekin luokasta. Eli oppilaat asettaa sen ongelman ja etenemismallin, niin sillä ei voi kukaan napista siitä, että miksi me tehdään tätä aihetta, miksi me ollaan tässä asiassa etenemässä, kun on yhdessä päättäneet sen asian. Eli tässä niin kuin menetelmällisesti pystytään hiljentämään tämmöistä niin kuin määrättyä kritiikkiä, että niillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen. Ja niin edelleen, että on hyvin demokraattinen malli, kun se viedään vaan fiksusti läpi. Mä Mirja Mirjareijonen ja freelance IT-kouluttaja, enkä ole näistä teorioista kauheasti kärryillä, niin minun on pakko nyt uudestaan kysyä vielä, että Eli tämä tutkiva oppiminen, eli problem-based learning, jos ymmärsin oikein tämä englantilainen käännös. Ei ja, ole ihan sama. PBL, niin eli joku, ongelmaperustainen on... Se, se on, on ongelmalähtöinä, ongelmalähtöinä sitten lähtöinä. oikeasti, olen tarkistanut totta, tämän kyllä. termin. Joo, mutta Se on vähän vanhempaa perua, että tutkia oppiminen on rakennettu sen päälle. Niin, miten, eli nyt Helena, sinä mainitsit, mikä se oli se aihe, jota te rupesitte työstämään tällä menetelmällä? Eli millainen mallinnuskulttuuri teillä oli, vai Minuut meni ohi se? No, ajatellaan sitä, Et, että jos, kun, jos ajattelet tietojärjestelmän mallintamista, niin sitähän voidaan tehdä niin kuin eri näkökulmista, kuvata sitä, esit, ulkonäköä tai toiminnallisuutta tai mit, mitä nyt milloinkin. Niin, niin tavallaan sen kurssin ajatus oli se, että me ei opeteta, niin kuin, että tällä tehdään tämä, vaan opetettaisiin ymmärtämään, sen sijaan, että, opetetaan, että mikä on että kala opetettaisiin ymmärtämään, että mikä se kala on. Eli, eli mitä ne mallit kuvaa ja mitä malleja meillä yleensä missäkin tilanteessa käytetään, siten että he olisivat tutustuneet eri niin dokumentaatioon ja sitten mallinnusteorioihin ja yrittäneet sitä kautta niin selvittää sitä, että ahaa, täällä on nyt tehty tällaisia ja nämä oikeasti tarkoittaa tätä. No, liittyykö siihen nyt sellaisia oppimisen tavoiteasetantoja? Että mitä olisi pitänyt oppia, kun täällä on joku tällainen raportointivaihe, arviointijakso, niin oliko etukäteen jotain oppimistavoitteita? Joo, siis silloin kun me suunniteltiin sitä kurssia, meillähän oli niinku tämmöinen projekti, jossa mä nyt toimin sitten projektipäällikkönä ja suurimman osan työntekijänä, mutta mehän selvitettiin toki, että mitä niinku kaiken kaikkiaan sitä, käytiin läpi sitä niiden työ, työtehtäväkenttää ja osaamisalueita ja Päädyttiin sitten tähän mallintamiseen. Siellä olisi ollut paljon muutakin mielenkiintoista ratkaisujen arviointia ja muuta. Ja tuohon tuntimäärään nyt ei mahtunut kuin tuo setti. Niin valittiin se sitten vaan. Mutta kyllä meillä selkeästi oli niinku tavoitteena, että me kohotettaisiin niiden ymmärrystä siitä mallinnuksesta ja kuka tiesi motivaatiota ja osaamista sillä lailla, että ne itse kun sitten tekee sitä vastaavanlaista työtä, niin tajuaisi sitä. Plus sitten lisättäisiin valmiuksia työskennellä toisten kanssa. Ryhmätyön tekemistä. No mikä se oli se lopputulos? No, lopputulos oli, että jokainen tuotti oikein selkeän tällaisen, ne raportin, kirjallisen raportin, monta mitä sivuja paksui raportteja, hienoja raportteja siitä, että mitä ne oli saanut selville. Ja pitivät toistavat esitykset meille, me kuunneltiin siellä henkeä haukkoen, että ai tällaista meillä tehdään, ei ole tiedettykään. antoivat hyviä kehitysehdotuksia siihen meidän työtapaamme. Ja sitten. Sitten vielä sen lisäksi, että jos tällaisessa niin kuin, luentopohjaisessa opetuksessa joku, minä olisin vaikka seisonut siellä selittelemässä, että näin ne asiat pitäisi olla, niin nyt saa istua ja kuunnella, kuin ne selittää, miten ne on. Jos ei ole oppimista, niin mikä sitten? Johtiko tämä sitten johonkin että se konkreettisiin toimenpiteisiin teidän organisaatiossa? Meidän pitäisi nyt jatkaa sitä koulutusta. Siis käytännössä meillä on siellä vielä aikamoinen kasa ihmisiä, jotka täytyisi saada sitten vielä koulutettua, mutta koska se sitten taas... Tuollaisessa isossa organisaatiossa, että kuinka sitä jatketaan, saattaa kestää uskomattoman kauan näin yksittäisen ihmisen näkökantista katsoen niin sen päätöksenteko, että no miten me nyt organisoidaan nämä jatkot, kun mulla ei enää ole kehittämishanketta. niin Ei ollut vielä tapahtunut mitään, mutta kyllä me jatketaan sitä. Eli tämä menetelmä osoittautui joo, joo, Kyllä, ja sitä on mietitty jo että me voitaisiin kouluttaa jotain muitakin kuin noita ihmisiä tuolla tyylillä. Että kyllä se ostettiin siellä oikeasti. Niin mulla on samanlaisia myönteisiä kokemuksia tästä opetuksesta kuin Helenallakin. Että siis kun 12 vuotta on selittänyt näitä asioita opiskelijoille ja ne on kuunnellut sitä, mitä opettaja puhuu mm. tuolta katederilta, niin nyt näki siellä teörakentelualueella, että ne niin oikeasti esitti niitä samoja kysymyksiä, joihin mä olin yrittänyt antaa vastauksia, mutta sen lisäksi, että he olivat oikeasti kiinnostuneet kaikesta siitä asiasta, mutta sen lisäksi näkyi myöskin, että he löysivät ne vastaukset, jotka mä olisin antanut. Että sitä kun ila katsoi verkosta, niin, niin oli ihan tärinöissä, että hei, mä haluaisin kirjoittaa tuota, ja tuota että tuolta minulla oli sanottu että opettajia ei saa puuttua siihen. Koska siis seuraavassa replikissä niin oli jo Löytäneet ne ratkaisut, ja ne oli löytänyt paljon enemmän, mitä mä olisin antanut, koska siis siellä oli 25 ihmistä. Ja heillä oli myöskin mm -hmm. työelämän kokemusta ihan niin kuin minullakin. Siis, Yhän opettajakin vaan etsii lähteitä, opettaja tota noin, lukee kirjoja. Eihän opettaja ole sitä viisautta niin kuin tuolta mm -hmm. ylhäältä annettua. Minusta on jännä toi, että jos ei on kokenut niin, että on oikeastaan opittu enemmän kuin on niin kuin tarkoituskaan, mä ymmärsin vähän niin kuin sillä tavalla, että kun aikaa kuluu niin paljon, niin tota, ää, nimenomaan mietittää se, että kun, jos ajatellaan näitä, näitä opintojaksoja, niin niillehan asetetaan aina oppimistavoitteita, mm -hmm. saavutetaanko ne ihan oikeasti? Jos... No siis, va enää kysyä, vai niin, jotain va muuta? Niin, vai opitaanko jotain ihan muuta kuin niin, mitä on pitänyt? Niin. Joo, ja mikä on sitten itse kunkin kannalta se, kun tavallaan Tuossakin tilanteessa sinne lähti ihan erilaisilla päillä varustettuja ihmisiä selvittämään asioita itselleen. Niin onko niin mitenkään tarkoituksenmukaistakaan, että ne oppisivat kaikki samoja asioita? Minulla niin oli ainakin aika väljät, oppi, äh, väljät äh, niin kun ehdot annettu sille opintojaksolle. Eli siis todella käsitellään kehittämisen menetelmiä ja opitaan samalla tätä tutkivaa oppimista. Eli siinä mielessä minulla ei ollut tavoitteena, että ne oppivat jotkut tietyt menetelmät. Enkä mä olisi varmaan ihan kaikkia sitä, mitä nämä, jos siellä oli siis jotakin hyvin tiukasti tietohallintoa liittyvää esimerkiksi, jos minä en paljon mitään tiennyt, mutta opiskelijat tiesivät kyllä, niin, niin enhän mä voisi edes osannut niitä asettaa, niitä tavoitteita. Eli ne yritti tavallaan sen opettajan tietämyksen moninkertaisesti. Joo, täytyisi nyt tässä kohtaa kohta pyytää tuo tarmo tänne, kun mä niin haistelen sitä, että koska me päästään siihen trialogisuuteen, etteikö se nyt just tavallaan se, se, että me luotaisiin siellä jotain uutta, mitä ei ole olemassa, niin on myös yksi sen tutkivan oppimisen tavoitteita. Koska me, kyllä meillä oli niin kuin oikeasti niin kuin tavoitteena se, että me saataisiin kehittämisideoita. Ja, ja niin kuin jotkut, jotka tutkivat jotain osa-aluetta, miten meillä toimitaan, eihän meillä normaalisti sellaiseen ole aikaa. Niin, että me hyödynnetään näitä opiskelijoita samalla, kun he oppivat, niin he voivat analysoida sitä meidän toimintaa. Ja, miettiä, että onko se viisasta tehdä näin ja tehdä niitä kehittämisehdotuksia, eli luoda jotain uuttakin. Joo, otetaan tähän väliin tämä triologisuus täältä. Eli se on tämä, tämä läpyskä, jossa on lyhyesti tämä yhteenvedettynä. Öm, tämä, on siis, tämä on tavallaan siis Paavola Hakkaraisen niin kumppaneiden jatkokehitys. Tavallaan, jos nyt ottaa vähän, vähän historiaa, että, että tosiaan tutkiva oppiminen nyt sieltä niin projektioppimisesta ja problem-based learningistä ja siihen on otettu mukaan enemmän tällaista, enemmän juuri tätä hajatettua asiantuntijuutta ja yhteistyötä, jotta se on saatu rakennettu niin. Ja englanniksi on siis progressive inquiry, mikä ei silleen niin kuin arvaamalla menisi oikein. Mutta joo, mutta tavallaan se, tavallaan tutkimusoppiminen, se tosiaan pitää silleen niin kuin ymmärtää, että se, se niin kuin kuvaa tavallaan eräänlaista niin kuin filosofista lähestymistapaa op, oppimiseen ja opettamiseen, ja että tämä, tosiaan, tämä kuvio ei ole semmoinen resepti, että sitä seurataan, seurataan kirjaimellisesti, vaan se, kertoo, se tavallaan niin kuin kertoo, että mitä, mitä niin kuin eri työmuotoja siihen, siihen tämmöiseen lähestymistapaan kuuluu. Mutta to, toki eri, eri tavalla soveltaa, niitä voi hyvin eri tavalla käyttää. Ja, tota, mutta tavallaan se ehkä se puute, mikä oppimisessa on ollut, että siitä on tavallaan puuttunut se, se, se lopullinen tuotos, joka saadaan aikaan. Että ne, jotka ovat lukeneet kirjat eikä tokan tai kolmannenkin, niin, niin siellä tavallaan ei kauheasti kantaa, sitten, mikä se lopputulos on, että puhutaan jotain, että joku loppuraportti jotain, mutta silleen, niin kuin, kauhean, se ei silleen se on tosi sivuasiassa tai sivu, roolissa siinä. Joten sitä, si, siihen sitten tulee tämä, tämä trialoginen malli tai metaforaa ja tässä nyt, joo, eli tässä meillä on monologinen dialoginen ja trialoginen malli. Ja tässä vaiheessa Sami Paavola itse, joka on, joka on filosofian tohtori, niin hän, aina, hän aina hymyilee sille vähän anteeksi pyytävästi, koska, koska siis tietenkin tästä helposti voisi katsoa, että se on 1, 2, 3, mutta tietenkin siis ne, jotka tietää dialogia, niin diahan ei tarkoita, että se dia siinä ei ole sana kaksi, vaan se tarkoittaa välistä läpimenevää dialogia on siis ihmisten todellista kohtaamista, jolloin tämä yksos kolme ei oikein toimi. trialogina on vähän niin kuin hassu nimi, mutta jostain, syystä heidän ryhmänsä on siihen tarttunut. Mutta, keli periaatteessa kaikki oppiminen nyt voidaan, ainakin heidän mukaan, voidaan, niin näihin niin kolmeen eri metaforaan luokitella jollain tavalla. Ja ehkä se perinteisesti on tämä metafora, joka on siis sitä, että hyvin yksilökeskeisesti hankitaan sitä tietoa, että opettaja puhuu katederilta, luetaan kirjaa. Siinä se, ja sitten jollain tavalla osoitetaan, että se on jotenkin pysynyt siellä korvien välissä. Sitten ehkä tämä vähän uudempi malli, osallistumismetafora, on sitten se, jossa siis katsotaan, että oppiminen tapahtuu pääasiassa sosiaalisiin. Toi, sosiaalisiin tapahtuviin osallistumalla, eli se, että ollaan jonkin, jonkin ryhmän jäsenenä ja siinä, siinä toimiessa opitaan sen ryhmän tavoille, opitaan mitä ne muut osaa ja tällä tavalla niin, opitaan sekä, sekä tietoja että taitoja, kun taas, taas tavallaan tiedonhankinten metaforassa ehkä se taitojen oppiminen on vähän, vähän heikossa kanttiossa, mutta tietenkin ei pidä liikaa yleistä, että kyllähän esimerkiksi niin kun, jos har, ajatellaan jotain joita täytyy harjoitella paljon esimerkiksi pianosoittamia, niin kyllä siinäkin aika paljon, aika paljon on, tavallaan, on, on sitten rutiiniharjoittu, että harjoitellaan niitä, niitä sormikuvioita, mutta että myöskin sitä osallistusmetaforaa, että siinä vaiheessa kun on tarpeeksi korkealla tasolla pianosoitussa, niin sitten, että pääsee sinne jonnekin sibelius Akatemiaan ja pääsee niin oikeasti niin kuuntelemaan ja keskustelemaan ja harjoittelemaan niin todellisten ammattilaisten kanssa, niin se antaa paljon enemmän kuin se, että kotona yksin pimputtelee, vaikka sitten viimuttelissa on 10 000 tuntia, mikä on se vaatimus asiantuntijatason saavuttamiseen, niin se ei ehkä ole ihan kauhean mielekästä. sitten tämä kolmas metafora, joka nyt on Paavolainen Hakkaraisen, nyt tämä luomus on tämä tiedoluomismetafora. Ja, niin ja siinä siis siihen niin sisältyy nämä molemmat, että siinä on, että, että oppimista tapahtuu pääsisällä, tapahtuu siinä sosiaalisessa yhteisössä, mutta, että, mutta tavallaan tähän tulee mukaan se tavoitteellisuus, se, että luodaan jotain, luodaan jokin artefakti eli joku ihmisen luoma, onko se sitten raportti vai esitelmä vai, vai, vai onko se jokin organisatorisen toimin, toimintatapojen muutos, mutta että tavallaan, että toisen kuin jos ajatellaan tutkimaan oppimista, niin siinä tavallaan niin kuin lähdetään jotain aihetta ja sitten mielenkiintoista ja sitten lopuksi yritetään puristaa jotain ulos, mutta tässä niin kuin Enemmän niin kuin heti alussa fokusoidaan siihen, että mikä se on, että mitä me halutaan saavuttaa, mitä me halutaan luoda. Ja ajatus on se, että kun me luodaan jotain uutta, niin me joudumme siinä sekä, sekä monologisesti yksin hankkimaan tietoa, että joudutaan sitten yhdessä muiden kanssa keskustelemaan siitä ja vaihtamaan käsityksiä. Ja siinä uuden luomisen yhteydessä sitten tapahtuu oppimista. Voisiko tätä ajatella, kun meillä on ollut se projektioppiminen, jossa konkreettisesti tuotetaan joku tuote, ja sitten meillä on tutkiva oppiminen, että tämä on joku yhdistelmä näistä. Se voisi olla. Siis Projektioppiminen on mainittu tutkivan oppimisen tavallaan yhtenä, yhtenä, niin kuin, yhtenä niistä menetelmistä, joista on hyviä asioita otettu tutkivan oppimiseen, mutta se on jäänyt, jäänyt silleen aika, aika vähälle. Että, että tota, mutta joo, toi on ihan... <köhön> Hyvä ajatus. Sikäli mä jäin miettimään, kun meillä puhutaan siitä, että meillä on tämä yhteistoiminnan oppiminen ja tutkiva oppiminen, pitäisikö meillä sittenkin puhua siitä, että meillä olisi krialoginen oppiminen Niin, aika Heliassa. Koska kuitenkin työelämäyhteistyö on kauhean tärkeä ja se, että tehdään jotain konkreettista. Tuossa mun mallissa tämä oppiminen tapahtuu sillä tavalla, että lähdetään ongelmia ulkoa, eli työpälkölta ratkaistaan jotain ongelmia. Ongelma on yleensä ohjelmallinen ratkaisu, hmm. ja siinä matkalla yritetään löytää sitten ne tiedot, mitä me tarvitaan, että me voidaan ratkaista se asia. Hmm. Ja, ja sitten niin äkkiä se niin istuu tuohon kolmioon aika hyvin myöskin, että siis siinä, jos se toimii hyvin, niin me, ollaan koko ajan sen, me, me lähdetään siitä ongelmasta liikkeelle, että tämä me halutaan ratkaista, ja sen takia mä luokittelin tämän ensin lähtöiseksi mutta se on ihan sama, mitä työpaikalla tapahtuu, että meillä on joku asia, mikä meidän pitäisi ratkaista, sitten me yritetään vain löytää ne, se tiimi, joka pystyy sen tekemään. Ja, ja sitten ne askeleet, jos ei tiedetä, niin haetaan sitä tietoa. Minulla on jotenkin hirveän helppo kuvitella, että tämä, tämä istuu hyvin, hyvin tämmöisten toisaalta työpaikatilanteisiin, tämän, tämän tyyppisiin, missä, missä haetaan, haetaan niin oikeasti ratkaisuja johonkin ongelmiin, tai sitten niin aikuisten kouluttamiseen, mitkä on ollut työelämässä ja mistä niin nousee niitä. Mutta sitten jos meillä on niin tämmöiset ensimmäisen tutkinnon opiskelijat suoraan koulusta tulleet tästä käsillä, että jotenkin heidän kanssaan mä koen, tai voisin kuvitella, että on ongelmallisempaa sitten, että miten, miten sieltä nousee se ongelma siten, että se niin oikeasti jollain tavalla vastaisi niitä tavoitteita. Totta, joo, tähän tiedon luomiseen liittyen. Tärkeää huomata se, että, se että, että, että, että tässä ajatus on se, että luodaan jotain uutta, niin sen, sen uuden ei tarvitse olla että se on uutta koko ihmiskunnalle. Että, että, että nyt niin te, tehdään seuraavaa NOBL-tutkimusta tässä, vaan että sen täytyy olla uutta niille oppijoille. Eli, eli tietenkin tällaisessa koulutu, koulutustilaisuudessa tilanteessa niin, niin sen ei tosiaan tarvitse olla, olla sellaista, että viedään tavallaan sen, sen tieteen alla eteenpäin, vaan että se on jotain, mitä ne oppijat eivät vielä tiedä. Siinä kun he sitten luovat, luovat uutta tai selvittävät itselleen uutta asiaa ja luovat jonkin uuden artefaktin, niin siinä he samalla sitten saavuttavat sitä uutta uutta, tuota, uutta osaamista. Ää, pieni hetki pettyin vielä yhden kommentin tähän, tähän, just tämän, että, että juuri kolmpenkiltä tulee. Niin siis Tutkin alun perin sehän on nimenomaan suunnattu itse asiassa peruskouluun ja se, että täällä kaikki käyttää sitä aikuista eteen vähintään toisen asteen koulutuksessa, on tietysti ihan mielenkiintoista. Se, mitä käytännössä on havaittu ihan uudelleen, uudelleen on se, että jos tutkionloppimista aletaan soveltaa peruskoulun eikä niin se osuu kuin nenän aammaan. lapset tajuu heti. Se on se, miten ne lapsetkin luontavasti toimii. Se menee tosi helposti. Jos te lähdetään vetämään yläasteen ysiluokalla, niin siinä vaiheessa lapset on oppineet siihen, että pidetään suukin kovetta ja kaataa tietoa, ettei se valu pois. Niin se on, just niin kuin täällä tuli kommentteja siitä, että, että, että, että konservatiivisia opiskelijoita, jotka on jo, he ovat jo oppineet sen 9, 12, 15 vuotta kuuntelemaan luentoja, niin se on yhtäkkiä aika vaikeaa kun etteikö enää kerrokaan mulle, mitä mun pitää tehdä, että pitää itse ruveta miettimään. Mut, että, joo, jotenkin tuntuu, että mitä kauempana ollaan perus, peruskoulutuksesta, että joko ennen tai sen jälkeen, niin sitä paremmin tämä tuntuu, tuntuu ihmisiin sopivan. Että sitten kun on tarpeeksi monta vuotta työkokemusta taustalla, niin moni opittu toimimaan muullakin tavalla kuin vain, vain tällä monologisella mallilla. Niin, Pentti, saa minun tietotekniikan liittyen. Olen oppimisen tai ennen kaikkea opettamisen suhteen täysin maalikko, mutta tuli vain mieleen muutamia ajatuksia tuossa, joihin sinä oikeastaan tässä vähän vastasitkin. Eli tulee mieleen kyllä se, että, että nämä eri metaforat sopii jotenkin erityyppisen tiedon, tiedon käsittelemiseen tai hankkimisen tai omaksumiseen. Että Tuntuisi siltä, nyt jos olen väärässä, niin että varmaan on korjattu, tuntuisi siltä, että olisi aika tuhlausta että käyttää tätä tiedon tapaa tähän vaikkapa kielen sanaston oppimiseen. En tiedä onko näin, mutta tota, onko niin, että, niin, että tota, on jonkunlainen, jonkunlainen perustieto, joka, jonka on maksuminen ehkä on kuitenkin tehokkaampaa jollakin muulla tavalla järjestellä joku joku soveltava tieto, joka, joka mm -hmm. tuota, se paremmin sopii tähän tiedon Joo, itse asiassa osuut asian ytimeen, että jokainen näistä oppimis, oppimismetaforista tuottaa niin laadullisesti erilaista oppimista. Ja, ja toki, että jos me ruvetaan kaikkea väkisin tekemään tiedon tai jos kaikki opetus tehdään väkisin tutkivalla oppimisella, niin, niin siitä, vaan, siitä vaan tulee ongelmia. Et tosiaan, niin kuin, niin kuin sanoit, kielten opetus on tyypillisesti semmoinen, että se on aika haastava saada sitä niin niin tutkivan oppimiseen so, sopivaksi Osan sitä pystyy tekemään, mutta, että, mutta tosiaan, tosiaankaan ei, ei kaikkea. Ja, tota, eli joku pianan soittoketky, kyllä se jossain vaiheessa on niin tavallista uuden luomista, että lähdetään, sieltä, lähdetään säveltämään tai silleen, niin kuin, kehittelemään omia kappaleita, mutta että, pelkästään sillä ei, niin kuin, sillä ei voi aloittaa. Että jos se jos ei, jos ei ole koskaan pian on koskenut, niin sillä ei voi aloittaa oikein. Niin tuo pianosoittu toi mieleen sen, että, että tietyssä vaiheessa tämä pianosoittu ja tämä, tämä yksin toiminen, tota, en tiedä, onko se oikeastaan hankkimista vai onko se enemmän motoriikan kehittämistä. Sehän on sinne oppimista hyvin, sekin. No oppimista Joo. ehkä sekin lihasmuistia, mutta, mutta se on kuitenkin semmoinen asia, mitä ei oikein voi kuvitella tehtävällä missään muissa puitteissa. Mm -hmm. Ihan totta, ihan totta. Joo, ja siis se, on, se on ihan tärkeä, tärkeä kuten sitä Pavla Hakkarainenkin sanoi, että, et, mm -hmm. et, että näette, että sille ehkä pidä laittaa niin tavallaan järjestyksen. että tiedonhankinta on huono ja tiedon luominen on jee, ja sitten osallistuminen sille, niin vähän ok. Vaan siis, siis nämä kaikki on tarpeellisia. Et tavallaan se, että miksi nykyään sitten niin paljon painotetaan osallistumista ja yhteisöllisyyttä ja tiedon luomista, on se, että, että kun tämä monologinen tiedonhankinta on tehty jo tässä näin, niin pari tuhatta ihan sujuvasti, että, niin tavallaan se ei osataan. Et meistä kaikki osaa pitää, osaa pitää esitelmän ja osaa kuunnella esitelmää ihan sujuvasti, niin kuin siitä ei tarvitse pitää enää meteliä, että kaikki se hanskaa, että tavallaan meteli pitää pitää näistä täydentävistä tavoista oppia ja opettaa. Ja, tota, ja kyllähän se, niin kuin, että toimivassa oppimisympäristössä, että oppimisympäristö taas pitää ymmärtää silleen, niin kuin fyysisenä, kulttuurisena, mentaalisena ja teknologisena tilana, joka suosi oppimista, että se olisi meidän tutkimusryhmän määritelmä oppimisympäristölle, niin, tota, niin siinä tavallaan täytyy olla tasapaino näiden kaikkien välillä. Että siellä tapahtuu oikea määrä niitä eri toimintoja, jotta saadaan, se, saadaan sellainen oppimist, oppimistulos, joka, joka, on, joka on siihen tilanteeseen kaikkien tarpeellisin. Että tavallaan tavalla niin et tiedon hankinta on, on soveltuu eri, erityisen hyvin juuri, niin kuin rutiinitaitojen niin kuin, treenaamiseen. Ja, tota, mutta tavallaan, niin kuin tietysti, jos haluaa sille, niin kuin motivoida tämän, tämän asian, niin tavallaan se, niin se kuvio optimaalisti menisi silleen, että meillä on jotain tällaista, tehdään jotain mielekästä, luodaan uutta ryhmässä ja sitten siihen niin havaitaan se työtä tehdessä, että ahaa, että meillä on taidot kesken, että nyt täytyy opiskella kertotaulu, tai nyt täytyy opiskella pianosoittoa, tai nyt täytyy opiskella tota, Photoshopin käyttöä, että me saadaan tehty tähän meidän presikseen hyvä, hyvä graafinen ulkoasu. Ja siinä vaiheessa mennään sitten että me otetaan sitten oppikirja tai tai joku, joku kurssi, tai ruvetaan itse opiskelemaan sitten, sitten sitä kyseistä rutiinitaitoa, että harjoitetaan siinä, jotta voidaan tehdä sitä mielekästä tuottavaa yhteisöllistä toimintaa. Tutaan, hei, tuon on niin sen soveltuvuuteen. Mä en tiedä mihin kategoriaan tämä kuuluu, mutta mä oon tehnyt tällaisia kokeiluja esimerkiksi hotpot käytöstä, eli tämmöinen tota, oppimisympäristö, opetus. Siellä voi tehdä esimerkiksi sana, tota, ristisanatehtäviä ja niin edelleen. Ja Aiheena oli englanninkielen sanat, eli ATK-englanti. Eli otettiin niin, että ensiksi tehtiin että oli valmis tota, ristisanatehtävä ja katsottiin, että osa oppiksen siinä sitten tehdessään sitä. Ja sen jälkeen mä annoin niille ryhmille se työkalun itselleen, että ne tuottaa erilaisia tota, harjoituksia, millä tavalla näitä sanapareja voisi oppia ja sisäistä paremmin. Kokemus tästä oli se, että se varsinainen työryhmä työskentely oli kaikkein hedelmällisiä. En tiedä, oliko lopputuloksia ja tuotoksia hirveästi käytetty, <tosilta> mutta se, se oli tosi hyvä se, se, se työstämisvaihe, missä ne miettii ja haki siihen parasta tapaa tehdä se. Eli jokaiselle alueelle löytyy tämmöisiä erilaisia uusia toteutuksia, uusia näkemyksiä. Ja tämä on mun väitös, että jos osaa sanaston, niin saat aika pitkällä, ja sitten jos kielioppia voi sitten mutta esim. tyypillisesti on elannissa niin sanastolla pääsee aika pitkälle. Ei kieliopilla niin hirveästi merkitystä ole. Mä olisin kysynyt Tarmolta. Eli kun tähän tutkivaan oppimiseen liittyy nyt tämä jaettu asiantuntijuus tai hajautettu asiantuntijuus, ja kun se sanoit, että jotta se ryhmä saisi esimerkiksi, sitten hyvän presentaation aikaan, että opetellaan Photoshopiin, niin eikö siinä sitten käy niin, että yksi siitä ryhmästä on se asiantuntija, joka sen Photoshopin opettelee ja tuottaa hyvän, että oppivatko kaikki sen Photoshopin tällä menetelmällä? Um, ei Eli tekevätkö ne sen niin, työn ja vahvistu. kuitenkin, että jokaisen vahvuus vielä vahvistuu, mutta että koko ryhmän osaaminen, kasvaako se yksilöiden kohdalla, Siis joo, hyvä pointti. tavallaan just tuossa tilanteessa se riittää, että yksi heistä opettelee tämän kyseisen työkalun. Tuomas joku, jos se on Se riittää, että yksi, meistä, tai yksi heistä opettelee tämän kyseisen työkalun tai että kyseisen taidon. Hmm. Mutta, mutta sittenkin, kuka sen tekee? Että, että jos siellä on joku, joka sain osaa, niin sitä tulee nopeasti. Mutta olisiko mielekkäämpää, että joku, joka ei sitä vielä osaa, niin se oppisi sen kenties tämän osaavan, osaavan tukemana? Sekin on hirveän hyvä oppia oppijat opettamaan toisiaan, niin se, se, se tuottaa ihan mahtavia tuloksia, ainakin teoriassa, kyllä käytännössäkin ymmärtääkseni. Ähm, mutta, tota, mutta tavallaan tässä nyt tulee kysymys siitä, että mitkä on ne, mitkä on ne oppimistavoitteet, et, et Ei kaikilla välttämättä ole tavoitteena oppia, oppia tulla niinku graafikoiksi tai, tai niinku oppia niitä taitoja ylipäänsä. Joku voi olla vain värisokea ja että mä en tee grafiikkaa, että mä keskityn muihin asioihin. Mutta tietenkin se on, se on, mutta tässä, tässä siis tulee nyt taas se ohjauksen tehtävä ja se opettajan vastuu, että, että opettajan täytyy, täytyy, täytyy jotenkin varmistua, että, että ne kunkin yksilön oppimistavoitteet, tai että ollaan niin työskennellään kohti niitä oppimistavoitteita. Et jotain mistä pitäisi kaikilla niin kehittyä vai? No ei välttämättä, no, siis jos oppimistavoitteeseen kuuluu, että kaikki oppii Photoshopin perusteet, niin sitten varmaan pitää, pitää niin kuin opettajan niin kuin tavallaan pitää sitä huolta, että jokainen, jokainen joutuu jotain sille tai pääsee jotain sille tekemään. Mutta et jos se on tavallaan vain sivuasia, niin sitten voi vain ryhmä saa hoitaa sen, kuinka haluaa hoitaa. Tämä on kommentti käytännöstä, okay. ja, ja. kun tässä oli sama aiheeseen vastaus, vaan että siis käytännössä tota, tämmöinen asiantuntijuus, ja miten minä ryhmässä sitä hoidan, niin mulla on esimerkiksi ohjelmoinnin ammattilainen tota, tietotekniikan perustutkintoa opiskelemassa, joka tekee päivätyöksensä ja mikä on meidän tavoite oppia se sitten Niin ei siinä ole mitään mieltä, mitään muuta roolia hänelle ei voi tehdä kun että hän on asiantuntija ja neuvoo muita. Eli aina löytyy, sitten löytyy näitä photoshop-osaajia, niistä tulee asiantuntija, ja ei ne tee niitä, vaan ne, mä ohjaan sen siihen teke, tota, asiantuntijan rooliin. Ja sillä tavalla saan sitä, niin kuin, sitä tietoa sieltä ryhmästä, ja mun ei tarvitse olla opettamassa joka ainoa aiheita. Eli me mennään pidemmälle jossain aiheessa sen takia, kun meillä on erittäin syvällistä tietämistä siellä. Ja se antaa niin kuin, tosi hienoja näkökulmia. Mä olisin kysynyt ja kommentoinut, nyt, toisaalta, kun mä äsken valitin, että, että opiskelijat ovat kauhean konservatiivisia. Tän viimeistään osoittaa tämä kysymys, että mäkin olen kauhean konservatiivinen. Mutta... Mutta edelleen olisin, olisin tästä laadun varmistuksesta siitä, siitä miettinyt, että jossa ollaan tämmöisten perusasioiden äärellä kuitenkin, kuitenkin tämmöisten aloittavien opiskelijoiden osalta, jossa nyt luontaisesti kukaan ei välttämättä ole jonkun alueen erityisasiantuntija, eikä sillä tavalla nyt niin kuin lähtökohtaisesti ei ole valmiiksi jotain annettavaa siihen, siihen yhteiseen pöytään, niin edelleen mietin, mietin tätä, että, että mikä on se opettajan rooli, rooli sitten ohjaajana, että ilmeisesti tässä tutkivassa oppimisessa olisi skandaali, kun se opettaja sitten tulisikin ja näyttäisi, että jos niihin tietoihin jää aukkoja näin ja näin se on jotta nyt varmistetaan, että he on sen oppinut jos se koko ryhmä, niin oikeasti se absoluuttinen sen osaamisen taso nyt sillä ryhmällä näyttäisi jäävän, että jotain aivan, että tämä meni nyt ihan väärin. Että nyt ne ei yhtään opi. Ja sitten myös, myös niin kuin tämmöinen kommentti, että Äh, opiskelija oli tehnyt tutkimuksen että, että, että niin tutkilaanopitymisen menetelmällä, että minkä tyyppisiä opiskelijoita sitten valmistuu, minkälaisilla valmiuksilla työelämään. Että he he niin osaavat osa palavereissa puolustaa näitä näkemyksiään ja, ja tota, osaavat tehdä ryhmätöitä ja tämmöisiä, mutta ne kovat osaamiset, joita ihan oikeasti työnantajat sitten arvostaa. Minun niin siis kokemukseni on no. <laughs> Mä haluaisin tivan oikeastaan tota, ihan samaa asiaa, tota, jos mä tivasin äsken sitä, mitkä on ne oppimistavoitteet, niin mä nyt voisi tivata kans tätä arviointia, että, että ää, kun sä sanoit, että sä otat ää, näitä kokeneitakin mukaan, jotka sitten tekee sitä jaettua asiantuntijoita, on mitä ihmettä niiden kannattaa siellä mukana olla yleensäkään, voisi niinku ajatella sillä tavalla, Mut sitten et, ää, et se, että kuinka paljon sit se opettaja voi seurata, jos hän vain ohjaa tätä hommaa ja ryhmissä tapahtuu juttu, niin miten hän voi yksilöllisesti sitä arviointia tehdä, että onko esimerkiksi yksi konsti, niin laittaa jotain vertaisarviointia, että opiskelijat itse antavat arviota, että panosta siinä ryhmästä toisilleen, itse asiassa kylläkin opettajalle toisistaan. Että tämmöisiä ajatuksia tuomioon. Mä käytän itsearviointia siellä. Kerro lisää. Eli käytännössä siellä on tota, itsearviointikierrosana tota, määrä välein. Ja, ja sitten mördetään yhteen se, mitä mieltä me olemme. Eli mä voin olla eri mieltä kuin oppilaisen mielestä. Vähennetään kättä, jos on eri mieltä. Mutta siis se ei perustu kokeisiin, vaan se perustuu mun tietämykseni oppilaista. Ja sitten heidän oman näkemyksensä siihen osaamiseen. Se on se, mikä malli, mä niin pyrin siihen, että siis kun ei työpaikallakaan mitään kokeita ole, niin miksi mä tekisin kokeiden kautta? Kyllä mä sen osaamisen saan muutenkin ja siis Tämä Arviointikysymys on aika vaikea, koska siis minäkin muistan, että nämä aikuiset opiskelijat kysyivät sitten, kun tämä malli oli selvä, niin että no, mutta mitä sä odotat meiltä? Miten sä arvioit minua? Eli muutama heistä oli kuitenkin... Niin kuin, eli kun mä sanoin, että ihan se on oma ja tehän tietoa sitä varten. Et se on, et en ole vielä ihan varma, miten arvioin tätä kokonaisuutta, mutta siis kuitenkin enemmän he ovat oppimassa eikä niinkään arvioitavina. Sitä vartenhan he tänne tulevat, he ovat oppimassa. Ja sitten toiko kysyit, että miten opettaja voisitte puuttua tähän, että jos sinne jää suuria aukkoja, niin huomasin tässä, että vaikka yritin olla kovasti puuttumatta sitten siellä tiedonrakentelualueella, että mä lähinnä vaan. Niin ohjasin, että ne pysyivät asiassa ja pysyivät aikataulussa ja seurasivat niin myöskin toisten tiedonrakentelua. Niin jossain kun otin kantaa johonkin tiedonhallintaan liittyvään asiaan, niin siis se oli vielä kun siinä oli tämmöinen lähitapa, jossa mä tämän asian toin esiin. Kukaan ei siinä sanonut mitään, vaikka siis kaikki oli paikalla, mutta seuraavana päivänä siellä verkossa oli sitten kommentti, Eija Kalliala sanoi näin ja näin, ilmeisesti liittyy minun puheenvuoroni, mutta enhän minä sitä tarkoittanut. Totta kai tekniikka on sellainen, että tietokantoja voidaan laajentaa, mutta ongelmahan on se, että se tiedon hallinta haluaa pitää sitä valtaa ja että, että tämä tietokannat suunnitella. Eli kysymys oli siis ei suinkaan tekniikasta, vaan vallankäytöstä yrityksessä. Ja siinä oli sitten huomasin, mutta siitä ei syntynyt dialogi siellä luokassa. Ja silloin totesin, että on ehkä parempi, että opettaja ei puutu näihin asioihin. Ja sit se tietysti, jos mä olisin siihen vastannut johonkin suuntaan, niin se olisi johtanut sitä keskustelua johonkin. Elikkä olen kuullut aikaisemminkin, että jos opettaja puuttuu keskustelualueella johonkin, niin saattaa olla keskustelu tyrehtyä siihen, koska ajatellaan, että sieltä tuli se sana. Mm. Semmoinen nopea kommentti vaan, että oikeastaan tämä mun huoli ei koskenut sitä arviointia, koska se jotenkin tuntuu vähäpätöisemmältä kuin se, että mä haluan tietää, että ne on oppinut oikeasti ja sitä niin laadun varmistamista siinä. Mm. Joo, toi, niin laadun varmistaminen on ihan tiukka paikka tietenkin tässä Tietysti jonkin verran on niitä mielipiteitä, että nämä uudet hienot tietoteknisiset työvälineet mahdollistavat sen, että voidaan tarkemmin seurata, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Esimerkiksi FL-tiedonrakenteluympäristössä voidaan aika tarkkaan seurata, että mitä kukin on siihen tiedonrakenteluun kontribuoinut. Mutta niin, toisaalta sitten taas on taas myöskin tutkijoita, jotka toteaa, että kyllähän erinomaisen suorituksen näkee jo päältä päin. Et siinä vaiheessa, kun se on loistava se lopputulos, niin, niin se on loistava, loistavaa, ettei sitä tarvitse niin erikseen niin lähteä mittaamaan ja arvioimaan kovin. Että sen niin näkee, niin, että tässä ihmiset oikeasti teki jotain todella hienoa. Ja silloin se tiedetään, että sieltä sielt tulee se ylinarvosana. Mutta tietenkin sitten, jos halutaan niin niitä eritasoisia tyydyttävyyden sävyjä erotella, niin se tietenkin sitten on, on oma ongelmansa. Mutta tietysti kiinnostaisi kiinnostais kuulla, että tässä voitaisiin ehkä muutenkin viedä keskustelua hieman sinne sinne tota, tähän tietotekniseen, tietotekniseen puolelle, että kuinka näillä virtuaalisilla oppimisympäristöillä tai muilla voidaan voidaan tällaista yhteisöistä oppimista tukea tai arvioida tai hallita tai seurata? Mä ennen kyllä haluaisin vielä vastata. Vastat, siihen huoleen, että op, miten opitaan? Eli, eli miten voidaan seurata? Että miten, siis mullahan on tota, niin kuin tässä perustutkinnoissa on, on näyttöjärjestelmä. Eli siellä on, Tota, ulkopuolinen arvioitsijaporukka, joka katsoo niiden osaamista. Siis Sinänsähän mulla on aika helppo tilanne, mutta täytyy vaan varmistaa se, että niiden osaamista se on tarpeeksi hyvä, ne läpäisee näytöt. Ja se on ainoa vaatimus, mitä mulla on siinä koko kuviossa. Sitten, mitä ne oppii lisää, siihen, niin se on kaikki bonusta niin. Eli se, se niin kun yksilön osa, oppiminen siellä matkan varrella, niin tämä oli vaan niin ulkoinen raami siihen, mutta siis se. Tota, se Tällaisessa mallissa sen yksilön osaamisen, seurantaminen äh, ja sen osallistuminen ja niin edelleen, se riippuu vähän siitä, että miten aktiivisesti kukin opettaja on niin seuraa ryhmäänsä. Että mä pystyn sen oikeastaan näkemään, kun mä oon niin paljon paikalla. Eli mä, mä, mä kyllä tiedän jo korvia asennosta, että jaa on lintsaile ja niin edelleen. Ja sitten se vaatii ohjausta se asia. Että siis vaaditaan, vaaditaan, sitten kun mulla on muutamia, siis mulla on siis 50-18-vuotiaaseen, on se ikäarukka, niin siellä on kaikenlaisia oppijoita. Ja nämä nuorisolla niin kun se ongelma, huoli oli myöskin siitä, että miten niitä aiheita löytyy. Mm -hmm. niin niitä löytyy heidän harrastuspiiristään. Eli esimerkiksi ne tekee järjestelmää, jossa kun mennään kirjakauppaan ja katsotaan, mä kerään tätä kirjasarjaa, mä en muista, onko mulla tätä kirjaa. Niin tähän mobiilijärjestelmää, mistä voidaan se niin edelleen On sellaisia aiheita, mitkä kiinnostaa niitä ne otetaan työn alle. Eikä ne niin lähdetä tekemään jotain eläkejärjestelmää jollekin toiseen. <laughs> <laughs> ja niin edelleen. Sillä, sillä tavalla se aihe löytyy, ettei se ole oikeastaan mikään ongelmakaan. Kun puhutaan tietotekniikasta, se on aika helppuakin. Niin mä tuon arvioinnin takia mä tähän ilmestyin. Että tuota, Mietin vain sitä, että koko ajan itsekin mietin koko ajan just näitä ongelmia, että miten voi varmistaa, että, että kukin yksilö, että vaikka tosiaan se tuotos voi olla loistava, niin se ei tosiaan kerro vielä, vielä silti sen yksilöllisen osallistumisen niin määrästä ja laadusta. Ja tota, Tämä siipeily on ilman muuta ongelma meillä edelleenkin. Et lähiopetuksessa pyrin niin kuin siihen käymään kiinni sillä tavalla, että, että tuota, mä, niin ohjauksella myöskin, että mä aika nopeasti yritän tsekata, että onko kaikki mukana ihan näin face to face ja, ja sitten, tuota, sitten vaadin tietty myöskin niin sekä laadullisen että myöskin prosentteina sen että kuinka ihmiset on että he arvioivat itse että kuinka kuki on ollut mukana sitten ryhmätekevä tavallaan. tekee tavallaan tekee sen, ja, joo, ja tuota, ihan näet prosentteina ja sen näkee aika helposti sitten että ne ryhmät jotka toimii hyvin niin niillä on sitten ne laittaa että se on tasaisesti ja kertoo mitä kukin on tehnyt Sitten vielä se että että tuossa ja sitten me käytän niin oppimisraportteja myöskin koska siitä näkee sit sitä yksilöllistä, niin täydentää sitä projektin tuotosta. Siitä näkee mielestäni myöskin, jos sitten vaatii sen, että kerrotaan myöskin mitä on oppinut sisällöllisesti, ettei ne kerro vain, että hyvin meni ja kivasti meni. Ja sit toinen asia, että todellakin verkossa, niin kyllä se helpottaa, että siellä näkee todellakin sen prosessin aika hyvin. Ja tota, mulla on ollut se ongelmanlähtöinen verkkokurssi, siellä on 70 prosenttia niin kuin yhteiset keskustelut ja sit 30 prosenttia on markkinointisuunnitelma, joka tehdään yhdessä. Ja tota, ne ovat yllättäneitä siitä, että minä arvioin, että se 70 prosenttia, niin mä itse arvioin niitä yksilöitä heidän panostaan siihen tiedon rakenteluun. Et mä luen kaikki läpi, mutta vaan niin kuin, en koko aika vaan, sit, aina kun ne ovat tehneet tietyt muistiot sen jälkeen. Ja tota, todellakin niin mä en, en voi ajatella, että mä arvioisin sen tuloksen pelkästään sen heidän yhteisen jonkun muistion perusteella. Et mä teen semmoista nopeaa sisällön analyysiä, että minkälaista tietoa ne on tuonut ryhmää, miten ne on keskustelu ja minkälaisia ideoita on esitetty ja minkälaisia kysymyksiä on esitetty. Et mä teen ihan siitä, niin teen niin muistiinpanoja sen pohjalta, annan sitten arvosanat. Niin, no mä käytin, kun mä käytin tuota jossa siis näkyy se, mitä kukin on tuonut sinne. Joo. Ja sit sen lisäksi minulla oli tämä vertaisarviointi. Eli kun mä tavallaan sieltä FLEstä katsoin, että jotkut oli siis näitä, jotka heti näkyvät, että loistavia. Ja sitten kun vertaisarvioinnissa, niin se aika hyvin korreloi sen kanssa, että mitä mä näin sieltä tiedon Niin sanoin, mm. että tämä just on tuonut paljon kontribuutiota. Mutta todella ne, jotka on sitten siinä tyydyttäviä, että onko se kolmonen vai nelonen, niin... Se on hirvun vaikeaa meille tämän arvioi. Ja sitten kyllä mä käytän ihan sitten sitä semmoista määrällistäkin, että mä tsekkaan aina, kun mä rupean arvioimaan, mä tsekkaan ne ryhmän viestit ja pistän ne tekijäjärjestykseen ja lasken, että kuinka montaa tuota tuotosta on, on tullut. Mutta se ei tietenkään kerro missään kaikkia, mutta se kertoo kuitenkin jotakin, että heti esimerkiksi näkee, että jos on vain nolla tai yksi, niin se kertoo jo aika paljon. Joo, se kertoo, mutta sitten kun siellä oli jotain tämmöisiä, että ihan vain kommentti, että joo, niin semmoisia hyvin lyhyitä on viestejä, tai sitten siellä sitä kysyy, vaan jotain esimerkiksi organisaatioviestiä, koska meillä on se kokous, niin näitä ei ehkä kannata laskea siihen lukumäärin. Ei, mutta että se antaa suuntaa vaan siitä osallistumisesta, mutta että mä teen sen sisällön analyysin joo. joka tapauksessa. Mutta että siis rankkaahan se on, mutta toisaalta mä katson, että se on minusta se opettajan päätehtävä siinä se on sitä osa sitä ohjausta ja se on niinku niitä tunteja, mitä mä, kun minulla ei ole lähiopetusta. Niin... Ja se on hirmu palkitsevaa kyllä, niin. kyllä. Tuossa on yksi näkökulma arviointi, ehkä, ehkä vähän kauempa, isommasta perspektiivistä, portfolioajattelua, että kuinka paljon esimerkiksi av portfoliota rakennetaan, mutta tavallaan, jos se vie äärimmilleen, niin tavallaan voi ajatella, että kaikilla kursseilla tuotetaan jotain, että ikään kuin trialogisesti, että kukin ryhmä tai, tai opiskelija tuottaa jotain, ja se jokin tuotos on sitten sen verran mielekässä ja hyvä, että se sitten tulee sinne, tulee sinne niin jonnekin, jolla, jo, jollain tavalla sen opiskelijan omaan portfolioon, ja sieltä tavallaan opintojen lopussa nähdään, että minä tein tämän viiden vuoden aikana nämä kaikki asiat. Ja tavallaan se, niin kuin, se tuntuisi vähän kummalliselta, että jos se portfolio ei kuva, kuvastaisi tämän oppijan, todellisia on niin sitä kykyprofiilia, minkä hän on siinä, siinä myöskin oppinut siinä samalla. Tässä voisi kysyä esimieheltä, että kuinka paljon meillä käytetään portfoliota tai pitäisi käyttää, koska sehän on kuitenkin pitkäjänteisessä koulutuksessa. Tässä päivätoteutuksessahan sitä käsittääkseni käytetään. Leena osaisi varmaan paremmin siihen vastata, kun tulee istua tänne. Mutta tuossa illassa vähän huonosti Kylläkin, että sitä ei sillä tavalla niin vaadita ainakaan tämän tiimiohjauksen myötä, vaikka siitä osaamiskansiosta niin kyllä puhutaan. Ja, ja esimerkiksi niin kuin, kun meillä tulee niin sanottuihin näyttöihin näitä aloittavia opiskelijoita, että heillä on joku toisen asteen tutkinto vaikka Pohjalla, niin me ei suoraan anneta heille korvaavuuksia tai lupia, vaan he joutuvat käymään tämmöisessä näytössä, ja silloin toivotaan, että siellä olisi jotain portfoliota mukana. Että se on, tämä on vähän siinä mielessä ristiriitainen homma, mutta, tota, mutta sitä ei kyllä tuolla aikuiskoulutuksessa ole vaadittu. Miten tota, no, mä oon huomannut, kun on näitä verkko-opiskelijoita ollut niin on pitänyt kirjoittaa. Esimerkiksi referaatteja, joista on ollut joku tietokantakurssi ja sitten siellä pitää reflektoida koko ajan. Niin joku opiskelija hermostui siihen, että siis hän tuli opiskelemaan tänne asiaa, ja jos hänen pitää koko ajan kirjoittaa jotain, hän koki sen taas tämmöistä höpölöpöä. Eli tämä on myös se, että siis eri koulutusohjelmissahan on ihmisten kirjoittamisvalmiudet myös erilaiset. Että meillä perinteisesti IT-alan ihmiset Ehkä enemmän tekee jotain muuta kuin kirjoittaa. Tarvitseeko sen olla kirjoittamista, mm -hmm. mitä on siellä portfoliossa? Siis jos ajattelee sitä, että et, tuota, niin skaala on kuitenkin yhdessä viiteen tai nollasta viiteen arvioinnissa, niin tuota, tietysti hirveän ihanaa olisi se, että voisi ilman kokeita selvitä ja pystyisi näkemään sen, että kuka mitäkin osaa ja näistä kaikista tuotteista. Mutta, tuota, niin, se kokemus, mikä mulla on, niin mä lähden kyllä ehdottomasti siitä, että niin sinetyen sen arvosanan kokeen perusteella, eli mitä hän henkilökohtaisesti osaa ihmisohjelmoinnista. Eli se on niin hirveän vaikea tuota, lähteä niin luokittamaan ihmistä muulla tavalla, koska ei voi tietää, kuka auttaa niissä tehtävissä ja, ja tuota, että mistä se tieto tulee. Mielestäni on tärkeää, että se tieto tulee itseltä. Mä voisin varmistaa vain sillä tavalla, että, että mä näen sen kokeissa. Eli mä tiedän, että miksi kokeet periaatteessa olisivat niin paha asia pitää. Ainakin siis, jos on joku muu sellainen aine, missä todella näkee sen tuotoksen paremmin. Mutta mielestäni ohjelmoinnissa, jos joku puhuu siipeilystä, niin siinä pystyy siipeilemään sillä tavalla, että on tiimissä ja tiimi tekee jonkun. Työn ja joku tällainen tyyppi on siinä vaan, sitten keikkunut, niin mukana ja saa sen, sen takia. Niin mä koen sen epäoikeuden niin epäoikeudenmukaisesti siis niitä kohtaa, jotka oikeasti tekee ja osaa. Et sitten kun ne hakee ne samalla arusana töitä, niin sitten minusta se on niin vähän väärin. Mä koen tällä hetkellä, mutta jos mä saan parempaa informaatiota, niin voin muuttaa mielipiteen. Minulla olisi kaksi kysymystä. Mä haluaisin tähän kommentoida sellaisen, mikä on kokeiden merkitys aikuisopiskelussa silloin, kun aikuiset esimerkiksi, niin kuin kokemuksessa tuli nosteprojektissa A ajokorttia suorittamaan. Mulla oli koko viime kevät sattumalta tämmöinen koulutusporukka, erittäin eri tasoisia nolla osaajasta, joka ei osannut edes hiirtä, ja sitten sellaiset, jotka jo osaskin jotakin. Ja tietääkste ne Aina kun oli se ajokortti Koe, mä pystyin siellä luokassa, kun seurasin koko kevään tätä osaamista ja niiden kehittymistä, tietämään, kuka oikeasti osaa tuottaa vaikka Wordillä jonkun oikein hyvän näköisen kirjeen, Mutta tiedättekö kun siellä oli tavattoman monta ihmistä, jotka meni täydellisen kipsiin, kun oli Koe. Ja ne epäonnistuisiin kokeessa, vaikka ne osas, koska mä kykenin sen näkemään siellä, kun oltiin tämmöisessä luokkamuotoisessa aina. Joten mä oon esimerkiksi kanssa vähän sitä mieltä, että tämä tutkiva oppiminen, jos se osaaminen muulla tavalla saadaan selville, kun ei työelämässäkään ole kokeita. Helenahan sanoi hyvin, että ei niitä kokeita pidetä työelämässäkään, vaan se tuotos on se... Mutta kyllä arvioidaan työelämässä. Niin arvioidaan, arvioidaan mutta ei tällaisella koulumaisella kokeella, joka panee kipsiin jotkut, jotka on koulussa aikanaan epäonnistunut. Että tää vaan kommenttina, että miten kokeet voi olla kamalia. Eli mä tarkoitan, että tämä ajokorttikoehan on sellainen, että siinä on vähän lähiopetusjaksoja, ei joka päivä eikä näin, vaan siihen on se tehtävä. Eli se tehdään osittain verkkoohjaajalle. Meillä on se edulinkki oli opetusalusta ja näin poispäin. Mm. Mutta mä vaan totesin, että en mä ole tiennyt, että ihmiset voi mennä niin kipsiin, kun on sana koe. Tota, Kokeesti vielä että... Niin, siis tämähän on mittaustekninen ongelma, että kuinka me mitataan sitä opittua. Ja tavallaan se, että meillä joku mittari on helppo käyttää, on aika huono peruste sille. Että jos ainoa peruste kokeille on se, että se on helppo. Niin, niin tavallaan, että kyllä vielä haluaisin nähdä sen näytön siitä, että se koe oikeasti korreloi esimerkiksi työelämän osaamisen kanssa. Siitä on olla näyttöä. Mutta tavallaan se, niin, että se, että jotain asioita voi olla tosi vaikea mitata oikeasti, mutta se, se on haaste. Niin, kommentoisin vain tähän samaan aiheeseen lyhyesti, eli sulla on verkkokoulutus ja painotus on painotus lähiopetuksessa, eli siitä tulee se, minä niin voin nähdä käsin, mä voin nähdä sitä tekemistä, sulla ei ole sitä mahdollisuutta, eli siinä tulee se, että arviointi on ihan erilainen tilanne. Minulla oli toinen kysymys vielä, joka ei liity lainkaan tähän, vaan kun minä kuuntelin näitä esityksiä, niin yhtäkkiä mulle tuli mieleen, että Onko opettajan tai tämän ohjaajan tässä tutkiva oppimisessa, onko sen työmäärä isompi vai pienempi kuin perinteisessä menetelmässä? on erilainen. No, Minä voin vastata. Siis, mä en tiedä mitään perinteisestä menetelmästä, mutta siis, mulla meni suurin osa ajasta sen kurssin suunnitteluun ja valmisteluun, ja sitten se kurssin aikainen työ oli huomattavasti vähäisempi siihen. Että ehkä se painottuu toisella lailla, jos tässä perinteisessä opetuksessa se painottuu siihen, että sä oot siinä siirtämässä sitä tietoa. Se painottuu eri tavalla, mutta kyllä myönnetään tietysti, että jos siellä on, no meillä kuitenkin täällä IT-alalla aika paljon opiskelijat tekevät semmoisia konkreettisia töitä, <köhö> vaikka ne systeemityötä, niin määrityskuvasto on aika helppo katsoa kuitenkin, että siellä on tietokannat, luokkamalli. Ja nämä käyttötapauskaaviot ja sitten se muu, eli se vastaa sitä standardia, mutta sen sijaan, kun ne keskustelee vapaasti, niin ei ole tavallaan mitään, minkä lävitse sitä katsoo, vaan todella kaikki luetaan, Et siis mm. joku 50 sivusta määritysdokumentti, mä en lue sanasta sanaa, vaan mä katson, että se vastaa, mm. tai on eli arviointi on paljon helpompaa, mutta tämä, että opiskelijat tuo, mitä ihmeellisempiä tiedonhyviä, niin siihen menee paljon enemmän aikaa. Silloin, silloin puhutaan sellaisesta, että siellä tehdään verkossa työtä. Meillä kun koulutus oli työpaikalla, niin nämä ihmiset nyt ei pelkästään siellä verkossa työskennelleet, vaan tapasivat tietysti neuvotteluhuoneissakin ja tekivät niin kuin silleen, kun he tekevät oikeastikin töitä. Mm. Sitten on sinänsä jännä. Olen samaa mieltä siitä, että tavallaan se työ, työmäärä painottuu enemmän siihen kurssivalmisteluun, että mm. se puitteet on kunnossa ja sitten siinä vaiheessa, että tavallaan kun siinä tutkimusopimissa ei tarvitse tehdä oppimateriaalia, eikä sinun tarvitse päivittäin luennoida, mutta että se on enemmän semmoista, että joudut improvisoimaan ja sille niin reagoimaan hetken, hetken niin varoitusajalla muuttuvan tilanteeseen, mutta että tavallaan se työväärä on painottunut. Tämä, tämä tulee mieleen se keväinen IT-kouluttujen seminaari, jossa, jossa myöskin aika... Vaikka pitkälti todettiin siitä, että, että, että toimiva verkkotaitoitus vaatii sen, että siinä, hirve... Et siinä täytyy satsata tosi paljon siihen ennen sen kurssin alkua, että siinä on valtaosa siitä työmäärästä. Että jos sen jättää tekemättä, että olettaa, että työ alkaa vasta sitten, kun kurssi alkaa, niin sitten sit on oikeasti silmät suuttajana tekemistä, että siinä, siinä ei vaan riitä. Niin, joku siellä tulee se ryöpysähköposteja. Mm, niin. niin, siis mä kommentoisin vaan siihen työmäärään, että tässä on työmäärä Ehkä opetustilanteessa voi olla pienempikin, ainakin pitäisi pystyä olemaan vähemmän äänessä. Ja sitten siinä on sellainen riski, että voi jopa itse oppia jotain. harmillista takaisin. Sitähän, että se oppii mä Haluaisin kysyä sulta, että minkälaisia, jos siirryttäisiin, kun Tarmo jo sitten yritti vihjastaa, että eikö puhumaan siitä tekniikasta, niin kerropa sinä, että millaisia palasia siellä verkossa sulla siinä kurssissa on? Esimerkiksi onko siellä niiden ihmisten kuvat ja esittelyt ja millainen Ää, se sinun verkkokurssi, tota, tuota, on verkkokurssi? Minun verkkokurssi on retuperällä. <laughs> <laughs> Mulla on ollut, kaksi eri alustaa ollut. Mulla on siirtynyt Moodlein, että mä En ole hirveästi panostanut siihen sen, sen rakentamiseen. Mä olen enemmän niin kuin keskittynyt tässä opetukseen ja ohjaamiseen. Mutta tota, se on sellainen paikka, mistä asiat löytyy, siellä voi kommunikoida keskenään ja niin edelleen. Eli se on tämmöinen, tota, siellä on erilaisia ominaisuuksia, joita mä tiedän, että mä en käytä. Mä tiedän, että mä voisin käyttää sitä paljon laajemmin. Niin, mutta mitä se haluaisit, tai mitä sun mielestä tuollaisessa tutkivassa oppimisessa tarvitaan? No, mun, mun visioni olisi, että mä saisin sen projektiin, mikä se tämmöinen virtuaalisen projektin aikaiseksi, eli joka tapahtuisi verkossa, eikä niin, että se olisi... Eli se, se pääpaikka olisi siellä eikä, eikä siellä luokkatilanteessa. Nythän meillä kun on päiväpainot tai siis lähipainotteinen, niin se edelleenkin menee perinteisen mallin mukana. Mm -hmm. ja todella mielenkiinnolla odotan että kuuntelen näitä tapoja, millä tavalla sitä aktivoidaan, miten sitä ohjataan ja miten siihen suuntaan päästäisiin. Eli ne oppilaat, jotka kai paikalle pääsevät, pystyisivät olla aidosti siellä mukana siinä projektissa. Esteitä tulee koko ajan pitkä, mutta on jaksoisesta koulutuksesta kysymys. Ja tässä vaiheessa mun mielestäni voitaisiin vaihtaa tosiaan tekniikkaan ihan kokonaan. Eli, eli olisi kiva sanoa, että ne ihmisiä, jotka ovat käyttäneet jonkinnäköisen verkko-oppimisympäristöä ja niin tavallaan, mitä, mitä toimintoja teillä on ollut, mitkä on ollut hyviä, mitkä on huonoja, mitä siellä tarttissa ollaan, niin kuin siitä, pitääkö siellä voida keskustella vapaasti, pitääkö siellä tehdä? Mitä rakennetaanko siellä Vikejä, onko siellä videokonferenssia? Tehänkö sinne portfolioita mitä kaikkea. Tässä olisi hyvä saada teiltä tuntumaa, että mitä, mitä välineitä siellä pitäisi olla, jotta, jotta tämmöinen yhteisöllinen, yhteisöllinen verkkooppiminen saadaan vedettyä onnistuneesti läpi. No, niin kuin... Mä, en pois, mä sanon, ensin poistunut, esitän kysymyksen. Mä itse, älä karkaa ei, mä olen kuulla sunkin siitä, että, että tavallaan. Niin kuin... Sen yhteisöllisyyden luomiseksi mun mielestä on välttämätöntä, että ne ihmiset ilmestyy sinne verkkoon jotenkin ja kertoo itsestään jotain. E, nimien lisäksi myös jotain kuvaa ja, ja vähän mitä mä oon tehnyt aikaisemmin, missä se mun asiantuntijuuteni on. Tämä on mun mielipiteeni. Tää vahvasti kymmenen vuotta verkoissa opiskelleena kammoan semmoisia oppimisympäristöjä, joissa mä en tiedä ketä muita siellä on. Ja ketä ne on? Mä hyppäsin tässä kohtaa rinkiin, niin sen takia, että voisin esitellä lyhyesti itseni niin antaa vähän kommentteja tuohon jo aikaisempaan keskusteluun. Eli, eli mä oon Lehtisen Tuomas ja tuun Media tekemisissä ollut nyt tuollaisen kahdeksisen vuotta erilaisten verkkoympäristöjen kanssa ja sitten toteutettu erilaisia koulutuspaketteja kymmenittäin, jollei pikkuhiljaa jo satoja hyvin erilaisia toteutuksia, ja, ja tuo viime keväänä sain olla mukana tässä vähän raikkaammassa projektissa, projektissa, sanotaan näinpä, Helenan kanssa tätä, tätä tutkivan oppimisen ympäristöä tehtiin tuonne Moodlen päällä ja tuonne OP Pohjallan ryhmän loisto oppimisverkkoon, mutta tuo, muutama kommentti tuossa muuten näihin asioihin, joita keskusteltiin, eli mun oma tausta on myöskin tuolla kastusteiden puolella, niin olen joskus opiskeluaikana aikoina luokanopettajaksi, ja miettinyt silloin näitä kaiken maailman opetusmenetelmiä ja oppimismenetelmiä ja arviointeja ja muita vastaavia. Ja kun se verkko on tullut siihen mukaan, niin ne samat asiat on tietysti pysynyt siinä rinnalla. vaan aina pyrkinyt itse miettimään verkko-opimisen kohdalla, koska mä yllätyin silloin, kun mä ensimmäisen kerran olin tekemissä verkon kanssa, että kaikki nämä peruslainalaisuudet tunnuttiin hylkäävän siinä kohtaa, kun mentiin verkkoon. Et jengi asettelemaan sellaisia tavoitteita sille oppimiselle ja, ja tuolla opetukselle, että ne olivat ihan utopistisen verrattuna siihen, että tehtiin perinteisesti luokkahuoneessa. Ja, ja siinä on paljon paljon, paljon saatu järkeä, mutta, mutta tuo vieläkin tuo on tekemistä, eli välillä tuntuu että kun on verkko on työkaluna, niin se pitäisi autouaks tehdä sen kaiken, että nyt se kohderyhmä, ne on jotenkin viisastuu salaa siinä kun ne tulee sinne verkon puolelle ja tuo opettajista tulee heti sellaisia, että ne suunnittelevat sen opetuksen täsmällisesti ja ne ja ne seuraa sen oppimisen kehittymisen ja ne arvioi sen ja ne tekee sen kaiken viimeisen päälle ammattitaidolla. Asken niin, niin mietin omia opettajia omasta historiasta, niin kenen kanssa olen ollut tekemissä. Että löytyy hyvin paljon sellaisia tyyppejä, jotka ei pätkääkään suunnitellut sitä opetustaan, eikä sitä jotain muuta vastaavaa. Ja edelleen varmasti löytyy näitä tyyppejä koulumaailmasta ja opetusmaailmasta. Miksi verkon pitäisi sitten muuttaa sitä? Se on hyvä väline siinä, että se pakottaa muuttamaan. Koska siellä näkyy ne ongelmat aika nopeasti, jos sitä ei tehdä sitä hommaa kunnolla. Niin kuin Tarmo otti esille, että jos sitä verkkokurssia ei suunnitella, niin siinä ollaan niin täysin pulassa kuin ollaan ja voi. Mä olen tällä hetkellä tekemässä yhtä, yhtä hyvin visuaalista ää, tietyllä tavalla vuorovaikutteista, vaikka se on itsenäiseen opiskelun tueksi tehty verkkoon tämmöinen materiaali, mikä menee ihan, ihan jokaiselle ja alajalle jossain vaiheessa, niin siitä on nyt suunniteltu puoli vuotta ja sitten on toteutettu siitä puolesta vuodesta kolme kuukautta se on ehkä valmis tammikuussa. Ja tuo, siinä vaiheessa se pitäisi olla semmoisessa kuosissa, että kun sinne tulee porukkaa, toivottavasti muutama 10 tuhatta opiskelijaa seuraavan kahden vuoden aikana, niin se ei saa olla ongelma, ettei kun se toimis, koska sitten siinä ollaan heti pulassa. Ää... 10 kymmenen sähköpostia on Niin, tuli. se on aika paljon, että niin. siinä tulee sitten tukipyyntöjä aika paljon. Mutta sitten taas toisessa ääripäässä, kun mietitään, että minkälaisia minkälaisia nyt tehdään, niin mekin tehdään monenlaisten eri organisaatioiden kanssa. meillä on, silloin keväällä IT-koulutteen seminaarissa näytin esimerkkinä tämän Raskonen-Oion, jossa on automekaanikot kohderyhmänä. Voitte kuvitella, että jos tuommoiselle 57-vuotiaalle raskaankaluston kaluston mekaanikolle pisetään tutkivan oppimisen ympäristö eteen, niin se on aika hiljasta, se opiskelu siellä verkossa. Että se pitää olla melkeinpä todella pehavioristi, niin niin ja se on piilo- itsearviointia laitetaan sinne mukaan, että saadaan vähän sitä omaa ajatusta. Viettä, pystytään viemään niitä asioita eteenpäin. Sitten taas toiselta Huolta niin löytyy näitä organisaatioita, missä on, on niin ihmisiä, jotka on taas valmiita ottamaan vastaan sellaisen vähän toisenlaisenkin opiskelutavan ja tykkäävät siitä. Ja se vaatii aika paljon että taas niin meiltä, kun me lähdetään tekemään erilaisten asiakkaiden kanssa tuo töitä, että, että, että me ei saada lähteä niin työntämään sitä tiettyä mallia joka paikkaa, vaan meidän on pakko lähteä vähän niin kuin vaikka mulla itsellä on näkemys erilainen kuin se, miten me tehdään raskoneille kursseja, niin silti se pitää myöntää, että kohderyhmä vaan nyt pakottaa tekemään sen asian näin pikkuhiljaa ehkä voidaan työntää sitä parempaan suuntaan. Niin lyhyesti tuosta, että tuo näissä arviointiasioissa olen monesti miettinyt sitä, että, että tuo, se kaikkia lähtee, niin kuten sanoitte, ja kaikki tietää sitä tavoitteiden asettelusta, että kun meillä on sellaiselle koulutukselle tietyt tavoitteet, jos ne opiskelijat pääsee siihen, pääsee ne millä menetelmillä tahansa, millä tahansa ne osoittaa sen teille, että ne on päässyt siihen, niin silloin se on ok. Et edelleen vielä törmään siihen, että vaikka Mä voisin opettajana tehdä sellaisen ratkaisun, että mulla opiskelijat, tai opiskelija, joka osoittaa ennen lopputenttiä, että hän on oppinut sen kurssin asian, niin mä en pakota häntä siihen lopputenttiin. Mutta tietysti on eri siellä tulee, ne kriteerit pitää ne tentit tehdä ja muuta vastaavaa, mutta mä haluaisin sen tilanteen olevan sellaisen, että jos mä sen näen, että se osaa sen jo siirry seuraavaan sitten eteenpäin. Se olisi niin ihana varmaan tällainen utopistinen malli, joka, joka toimisi, mutta kun se ei käytännössä tarvitse olla ihan, ihan sitä päivää, että se näin menee. Sen takia mä en kouluun Mä saan tehdä niitä asioita vähän sen oman näkemyksensä, mutta tietyllä tavalla tällä hetkellä muuten. Työtilöitä ihan liikaa rupeaa tässä höpiseen, niin mä lopettelen pikkuhiljaa. Mulla tulee varmaan paljon tuossa muita asioita mieleen, mutta että toivottavasti tänään vielä muista niitä ottaa esille. Ja sitten kun mennään tuonne moodlenkimppuun vielä tässä loppuiltapäivästä, niin, niin, niin, niin, niin mä esittelen, että tietysti vähän katsotaan, että mitä siellä työtilojen kanssa tehdään. Mulla on nyt viimeiset vuodet ollut se tilanne, että mä oon tehnyt enemmän töitä yritysten kanssa. Eli silloin mä oon ihan täysin... Niin suhteellisen tietämätön siitä, mitä tällä hetkellä tehdään oppilaitoksissa ja mikä se malli siellä on. Ei tällä käsite ihmetellä, kun minulle tulee jotakin ajatuksia sieltä, mutta siis kritiikkiä saa tulla heti ja pitää sanoa, että ei toi voi meillä toimia, että toi pitää tehdä toisella tavalla, mutta että se yleensäkin tällainen yhteisöllinen ja on hieno tavoite ja siis siinä on ihan huimia mahdollisuuksia, mutta se on kyllä myös erittäin haastava saada toimimaan. Tota, ihan tämmöinen tosi tyhmä kysymys siis uute, uutena ihmisenä tässä, että, että, että tota, miksei voisi esimerkiksi copy with pride tätä hienoa toteutusta, että mun minun välttämättä tarvitsisi luoda alusta uutta, niin kuin itse rakentaa sitä. Tämä on skandaalimainen Se on hänellä hävittää Se tusta pitää käydä. Tuohon pitäisi sanoa. Siis viisi vuotta sitten, kun Pelin-Pekka luen ITK-päivillä, niin hän ensimmäiseksi näytti, että tiedettekö miten kopioidaan verkosta. Ja sitten näytti, että tässä hänen kopioikkaa, ja näytti, miten se Netscape-päti tehtää. Eli tällä tavalla, minä olen ainakin aikoinaan oppinut, tai siis itse asiassa jo 10 vuotta sitten, mä ja hänen luonnollaan 12 vuotta sitten. Ei siis eihän siinä ole mitään muuta kuin se, että, että ideat ja mallit ja konseptit saa kopioida ihan rauhassa, niin pitääkin kopioida siis, että ihan kenenkään tarvitse lähteä niitä niin kuin alusta asti rakentamaan uudestaan, vaan voi aina kehittää sitä sen, sen omalle ryhmälle. Toinen juttu on sitten se, että kun puhutaan niitä sisällöistä, että jos haluat käyttää, mm -hmm. tai jos, että, että, että tulee, niin ei niin paljon ole sitä sisältöä, että se on niiden opiskelijoiden tuottamaa. Mutta että jos on joku muu kurssi, missä on hyvää sisältöä, niin sittenhän sen tulee näin tekijänoikeusasiat vastaan. Että sen pitää sopia, luvasta käyttää ja muuta vastaan. siinä pitää olla varovainen kuvien. Joo, siis jatkokommenttina vaan, että et tota, mä oon, oon vakkarina yritysmaailmassa. Että oon myös teollisessa töissä ja, ja siellä tietyllä tavalla tuottanut siihen yhdessä tekemiseen ja tiedon jakamiseen. Ja, ja tota, m, siihen suhtaudutaan eri tavalla. Jossain puolin ja eri opettajat suhtautuu silleen, kun olen tottunut yritysmaailmassa, että, että me nyt yhdessä edistetään jotain yhteistä hyvää, joka on nyt sitten niin kun, sijoittajien tuoton maksimointi vaikka. Tai, tai sitten, ja sitten yhtäkkiä mä olen, niin kun, kun mä olen kysynyt jotain, että, että joo, että kyllä se tuska pitää itse käydä niin kuin tässä. Ja, ja mä olen kyllä tässä niin kuin nyt lusikoinkin kyllä sitä soppaa ihan. Ihan tota, niinku siis Tämä on sama asia, mitä minä olen tutkinut pitkään siitä, kun minä tulin yritysmaailmasta opetusmaailmaan. En ymmärtänyt, että miksi aineistoja voi jakaa. Sitten tuli raaka totuus. Tämä vanha perinne on siinä, että opettajan, opettaja on yhtä hyvä kuin hänen materiaalinsa. Eli opettaja myy itsensä materiaalinsa kautta. Eli siis se keskittyy tällä tavalla, eikä voida irtautua siitä materiaalista. Se on minun. Ja luentosalissa tai luokkavuonesessa ollaan aina Ja se, se on se perinne. No. no on se perinne siellä ja se, se ei millään lähde sieltä. ei ei pelkästään näin. Olen myös kokenut nyt tässä alkumetreillä, nyt, nyt kun on vielä tässä muutoksen tuskassa. Enkä tiedä jatkaanko vai me palaanko takaisin. <köhön> Mutta että on, on monenlaista. Mutta että ihan, ihan aika jännää. Erilaista. No tuolla on mun mielestä se ei ole ihan noin. Eli siis... Lähinnä tulee ainakin meillä on sellainen, että kukaan ei niin suostu opettamaan toisen materiaaleista, ikään kuin ei osaa istua siihen materiaaliin, on pakko tehdä omat. Ja se aiheuttaa sen, että kaikki tekee lähes samoja matskuja joka kurssille. Eli sehän on niin hirveätä resurssien tuhlaamista. Kyllä. Jos ajattelee yrityksen kannalta, niin siis sen pitäisi olla pakko käyttää jotain tiettyä yhteistä materiaalia. Ja sitten niin voi vähän sooloilla lisää sinne, mutta... Tota niin se on ihan turhaa. Kyllä, mutta se, minkä kohdista. takia tulin tähän johtamamani kohta. niin se, että jos ajattelee, että on tosiaan monenlaisia kursseja jo rakennettuja, on erilaista näkökohdista ja näin, niin nyt tässä vaiheessa kun mä olen sen verran pitkällä, että mä haluaisin nähdä ihan oikeasti konkreettisesti erilaisia toteutuksia, että minkälaisia palasia ja minkälainen se kokonaisuus on tuolla kurssilla ja tuolla, ja sitten voisi ottaa vinkkejä ja siirtää omalle kurssille. No Virtuaalien ammattikorkeakouluissa on kolme vuotta tehty materiaalia, joka on kaikkien ammattikorkeakouluille, ei käy. eikä käytössä. Tota, no, sinne on tunnukset ja se on siis todella, että kaikki saa käyttää, kaikki saa muokata. Olen no, joskus yrittänyt mennäinkään päässyt siihen niin kuin oikeasti kurssille katsomaan, että millainen kurssi tämä on ja mitkä on meneteltä. Se, se tuota, Minusta on tosi hyvä, että tuota, et just, et, et, nää katsotaan toistemme toteutuksia. Niin niin. Sit mä, se on eri juttu, Siitä sit, mä en tiedä, eniten että en että eniten kai, se infra ei ole minun oma. Niin. Että se on joku toinen tehnyt, et mä vaan sit, että mä tota, katson et vain päiviä sitten, että miten sitten oppilaitoksessa on määritelty, että miten, mitä sitten esimerkiksi saa, saa niinku antaa valmiina ja niin edelleen. Mutta ilman muuta myös kannattaa näyttää. Mutta sitten mä haluaisin palata vielä näihin välineisiin. Mä puhuin sen asynkronisen oh, puolesta, no, anteeksi. Niin tota, se, että et toimii ilman muuta ja tota, ihan pelkästään sillä, ei mitään hätää. Mutta sitten se, että jos haluaa sit niitä erilaisia oppijoita ehkä enemmän mukaan verkkoon, niin silloin, silloin sitten ehkä näitä muitakin välineitä ja tota, näitä synkronisia, että missä on, ollaan kasvotusten ja tota, ehkä puhelinta voisi kokeilla. Mutta siis mulla on se ongelma, että sitten mun täytyisi niin kun, saada se porukka sun... Mutta pitää tehdä töitä sunnuntaina illalla ja niin edelleen. Sitten haluaa kommentoida semmoisen Sitten, asian. Tulin, en, tulin tähän. <laughs> Tämä on tiukka. Eli mä haluaisin nostaa tähän keskusteluun ennen kuin lähdetään sinne toteutuksen puolelle. Tämmöisiä asioita, esimerkiksi kuin oppimispäiväkirja, sähköinen päiväkirja. Onko kokemuksia kellään siitä ja niin edelleen. Siis tällaisia asioita, että kun ei voi olla paikalla, niin saisi yhteisöltä jotain tietoa, tapoja. Mä nyt kolme vuotta sitä vääntänyt, että ole mallia, joka toimisi. Siis mitä niistä hyötyä tarkoitat? Mistä siis oppimispäiväkirjan on. toteutuksia verkkoalustalla, erilaisia malleja, esimerkkiä, ehdotuksia. Kuuntelisin mielelläni. Siis me Meillä se on ainakin aika lailla vapaata, eli ne saa itse kertoa niinku tuntemuksiaan ja mitä ne on oppinut ja mitä ne ei oppinut, minkä ne on kokenut vaikeista tai mikä on ollut helpompi. Eli ja onko se, laitteet on ollut hankalia tai jotain. Eli ne saa aika vapaamoista kertoa vaikka viikoittain, täydentää vaikka word Tekee. Vai... Tekee. Mm. Niin, siis se, se prosessi... Se on pakko. Mm -hmm. en tiedä niin, muuta. niin, just tätä näin, että millä, mm -hmm. millä ohjauksilla ja niin edelleen. Mm -hmm. kun olen oon niin. itkenyt ja vääntänyt. Oppimispäiväkirjaa ollaan mikähtynyt monessa, monessa kohtaa, ja se on melkein aina ollut se, että se on ollut tällainen äh, ohjattu oppimispäiväkirja. Eli siellä on ollut muutamia kohti mitä se opiskelija täyttää sitten kerran toisen jälkeen. Eli ei ole tämmöistä ihan tyhjää, valkoista taulua, että niissä lähtee kirjoittamaan toviä tuntemuksia. Se on huomattu, ah, että se mei. pitää olla niin kuin, rakenteellisesti jonkin verran ohjata sitä. Okay. Niin silloin, on saatu, silloin on saatu parempia tuloksia. Oh, joo, joo. Mm -hmm. Ää, totta kai löytyy aina opiskelijoita, jotka mm -hmm. osaa sitten lähteä mm -hmm. niin, retertoimaan suoraan tuosta, mutta, mutta tuo useimmille se on toiminut näin. Ja nythän sitten tässä on toinenkin juttu. Ja jos ajatellaan teillä, että porukka on tekemässä työharjoittelua tai muuta vastaavaa, niin tässä on tullut näitä uusia välineitä. eli Siis on otettu tekstiviesti käyttöön tähän opimispäiväkirjalle. Voit päivän päätteeksi kirjoittaa sen yhden viestin ja lähettää sen sitten, joka singahtaa, sinne, oppimisympäristö ja Se löytyy kouluttajalle tai opettajalle sieltä. Ja voi keskustella sitä. Totta kai tässä on ongelmina sitten tulee tämmöisiä, mitä tulee tietysti vastaan, että kuka maksaa sen tekstiviestin ja niin edelleen, mutta tuo, näitä on kokeiltu. Ja tuossa on ollut paljon eroa että siis siinä, kun sä lähet esimerkiksi työharjoittelusta tai muusta, sä ajat meidän kotiin, avaan koneen tai meidän avan koneen, käyn tämän jutun, tai sitten mä lähdetään tästä nopeasti yhden SMS-viestin, niin silloinkin on huomattu, että se on paljon nopeammin tulee ja paljon useammat käyttäjät kun lähettää niitä viestejä siitä. Ja nyt sitten vähän enemmän päästä niin seuraavaksi on se, että se tyyppi kuvaa sillä kännykällään siellä työpaikalla ja niin kun jutun, se kuvaa omaa naamaansa se juttelee siihen niin ja lähettää sen multimedia viestin, sinne teidän oppimisympäristöön. Se on opettajalle katseltavissa sieltä sitten listalta, että okei, toi on ottanut tuolla ja tuolla ja tuolla ja se on niin kuin heti siinä käytössä. Se voi kommentoida siihen suoraan vastaan ja se taas singattaa kaverille tekstiviestinä tai, tai se nä näkyy hänen omassa portfoliossaan siellä opimisympäristön puolella. Etkä nämä, niin kuin nämä välineetkin tulevat helpottamaan sitä. Mutta siis siinä on myös se, että missä vaiheessa on ollaan käyttämään, niin Kylmenen siinä voi olla vähän, vähän haastetta, Mutta että on niistä on mm -hmm. hyviä kokemuksia. Nyt tämä muukommentti kommentti, äh, oli vähän eri asiasta vielä, kun niihin, mihin meni tämä tota, päiväkirja-asia. Äh, oikeastaan vielä palaan siihen asiaan, tavallaan niinku, tutkiva oppiminen, että meidän niinku, opettajien keskuudessa, että rakennammeko me niinku, uutta asiaa sen pohjalle, mitä me jo osaamme. Niin tietysti niinku, tässä tulee helposti tämä, että okei, mähän itse varmaankin on tässä niinku, saavana osapuolena tämän opettaja-asian suhteen todennäköisesti sitten mä koen, että et mahdollisesti jossain muussa asiassa se, että olen niin työelämä jossain tehtävässä, voin tuoda sitten jotain muuta sisältöä. Ehkä tämä menee vähän niin kuin ohi tästä, mutta, mutta tota, saatteko te kiinni, mitä mä tarkoitan. Niin, ja siis kyllähän siis voisi kuvitella, että kaikki opettaminen mun mielestä on työelämää varten. Eli työelämän osaaminen on hyvinkin tärkeä osaaminen. Mm. Eli siis jokaisella on niitä erilaisia vahvuuksia, niitä pitää tuoda. Ja siihen Mulla on vähän sellainen koko ajan pelko, että tämä opetusmaailma menee omaan tahtiaan. En, en nyt puhu niin kuin missä me olemme ja niin edelleen, vaan yleensä mitä oma, omakohtaisesti katsonut meidän kotikunnilla, niin hyvin sisällämpiä ajatuksia asiasta. Ja sitten kuitenkin katsotaan mikä meidän palvelutehtävä on, niin kyllähän me ollaan yritysmaailmaa varten. Ja yritysmaailmaa meidän pitäisi tehdä osaajia sinne eikä mitään muuta antaa valmiuksia saada niitä työpaikkoja ja niin edelleen näiden uusien taitojen puitteissa. Anteeksi, me niitä taitoja siis periaatteessa opetetaan. Se on niin kuin opetetaan esimerkiksi vaikka kasvitiedet, jos me opetetaan ahdella. Tätä... Niin, niin, mutta siis sen, mun mielestä se vaatii jatkuvaa seurantaa. Että siis pitäisi vaihtaa ottaa niin, siis aihe, aihepiiriin pikkusen ja se vähän täsmentää sitä, niin kuin, kun aika muuttuu. Eli hyvä esimerkki on tietoturva esimerkiksi. emme voida vuositolkulla vetää sama, saman matskun puitteissa tietoturvaa. No meillä esimerkiksi niin neljän vuoden, viiden vuoden välein vaihtuu sama kokonaan eli aina käydään kaikki uusiksi läpi. Ei, ei voi pysähtyä paikalleen, mutta... Tuota, mm. Meidän maailmassa taas ei ole. Aijaa, <laughs> niin. Tota, mä olisin nostanut ennen kuin mennään katsomaan ihan konkreettisesti, niin semmoisen ongelman esille, että tota, kun sanoit niin hienon ihanteellisen kuvan, niin mä kuvittelisin, että, että tässä äh, yritysmaailman opintojaksolla niin ei ole ollut hirveästi osanottajia. Ja silloin kun mä itse olin kaupallisen kouluttajan palveluksessa, niin mikroluokkaa mikroluokkaan otettu enempää kuin kahdeksan, mutta mepäs otetaankin täällä 20, 30, 40. Ja siinä tuleekin jo sitten se hallinnan ongelma, että jos mä nyt kaikkien tekstiviestejä tai videoita rupesin katselemaan, niin eihän mä muuta saisi kyllä tehdä. Tämä. Että, että mä nyt vähän kärjistän tätä, mutta haluaisin jotain niin palautetta tähän, miten näitä massoja käsitellään tällä tutkivalla Niin, tuo no on ihan <köhön> hyvä, hyvä pointti, että ei varmaan <köhön> missään muualla maailmassa joudut työskentelemään 30 ihmisen kanssa samassa, sam samalla hetkellä samassa tilassa kuin koulussa. Okei, okay, okay, mä joudun tekemään työssä EU-projekteissa, projektitapaamme, siellä voi olla 30 ihmistä samassa huoneessa, mutta ne on kuitenkin aika harminaisia tilanteita, että pitää oikeasti 30 ihmisen kanssa niin kuin mielekkäästi olla jossain interaktiossa. <köhön> Suoraan sinun kysymykseen niin tutkisopimista tietenkin se, se idea on siinä se, että se ryhmä vilkotaan pieniin ryhmiin, jotka työskentelevät tiiviimmin yhdessä ja sitten ryhmät keskenään, keskenään sitten vaihtavat sitten tutustua toistensa tekemisiin, että saadaan vähän laajempi käsitys siihen, mutta tavallaan ajatus on kuitenkin se, että siis toimiva tiimi, 8 kahdeksan kymmenen on niin maksimimäärä, että se, se, se niin tiimi ei, ei ole enää tiimi, se on, se on sitten niin luokkahuone, tai siis et, et, ei siinä enää niin kuin, to, ole semmoista toimivaa, niin kuin, se, se ei enää toimi niin yksikkönä, mikä tietysti on ongelma, ongelma, tietysti, tietysti sitten esimerkiksi, esimerkiksi, sitten, o, esimerkiksi ohjelmistotuotannossa. Että siinä että kun ruvetaan tuottamaan tarpeeksi iso-ohjelmistoja, tarvitaan 200 ihmistä, jotta se saadaan tehtyä, niin siinä pitää miettiä, kuinka ne pilkotaan 5–8 ihmisen joukkoon, niin silleen, että ne pystyy toimimaan tehokasti keskenään ja sitten ne kaikki ryhmät vielä jotenkin organisoitu, että siinä on taas omat haasteensa. Mut, että, Joo, sitten kommentti tietenkin, että nyt tämä tavallaan tutkivasta tai siis oppivasta yksilöstä oppivaan ryhmään ja, ja sitten tietenkin oppivaan organisaatioon, että tietenkin oppiva organisaatio, koulutuslaitoskin tietysti voisi toivoa, että koulutuslaitos on oppiva organisaatio, että se, sekin nyt pysähtyy välillä reflektoimaan ja miettimään, että mitä se tekee ja miten niitä toimintatapoja voi parantaa. Että ei pelkästään, ei pelkästään se, että, että se, että se että se, että se, oppijan, se sisältö muutetaan viiden vuoden välein, vaan myöskin se, että menetelmiäkin mielellään jatkuvasti parannettaisiin sillä tavalla. Mutta siinä kehittämisessä meillä on aina myös sitten sekin ongelma, että kaikki kurssit laitetaan niin täyteen asiaa, että siinä ei niin ole todellakaan aikaa että muuta kuin kaataa se tieto. Tässä on teoria, harjoitukset ja tehkää nämä tehtävät. Ja sitten se onkin jo koko juttu kohta ohjelma. Eli, niin. miten, Kuulostaa, se ongelma on niin, jossain, vähän, jossain niin, huolella, eli siis, siis, jos lähdet tutkivaa että... enemmän soveltamaan, niin siis paljon enemmän aikaa, ja se on ihan mahdotonta. Niin. No, niin, näinhän mm -hmm. se on, että kyllä se käytännössä mm -hmm. tukeoppimisesta... Eli kiire tekee ja... siis aina kuitenkin niin. sen, että mennään mistä on helpointa. Aivan. Mm -hmm. Niin, no, sitten siis kysymys on se, että pitäisikö ne rakenteet ja kaikki käytännöt muuttaa sille, että tehdään enemmän, mieluummin tehdään paremmin kuin enemmän. Kumpi on se että paljon vai hyvin. Jos tuut meidän palaveri ja sanomaan pomoille. <laughs> niin, niin, niin. se tietysti nousee mm. se ongelma. Tässä on nyt, jos puhutaan Haakaheliästä, niin tämä tilanne, että meillä on viisi ihmistä tämmöisessä koulutuksessa, jossa pitäisi organisaatiota ravistella tässä oppimisen <laughs> mm. n, niin kuin nimissä. Eli katsotaan, mitä tässä vuoden aikana sitten tapahtuu. Meillä on just ennen tätä palaveria siitä. Olisi vain yhden kysymyksen kieltä. Eli nyt kun olen aloittanut tässä kaksi kurssia juuri, niin tuota, öö, näen oikeastaan, ketkä palauttaa tehtäviä, että kuinka monta ikään kuin aloittaa kurssin. Ja nyt siellä on selvästi molemmilla puolilla on puutteita, eli puuttuu aika monelta. Sanoisiko, niin kuin, että neljännes on, ettei ole mitään havaintoa. Ja miten te teette tällaisessa tilanteessa? Lähetätkö se meille, että haluaa missä olet vai antaako olla vai? Mitä siis mä en näe niitä koskaan paitsi aloitustilanteessa ja nyt mä niin vaan vedän viikkoa eteenpäin, miten tämmöisiä pitäisi tehdä, mitä mä pyydystän sen ihmisen, että mikä? Kyllä mä lähetän jatkuvasti sähköpostia opiskelijoille, nee. jotta ne pysyisivät siellä nee. mukana, mutta siis se on ihan totta, että sit siellä on... Tai siis lähinnä, jos lähettää joukkoviestejä, mm. niin sitten saattaa opiskelija sit todeta, että okei, mä olen töissä, mä en pysty osallistumaan tähän kurssiin ja lähettää sitten, että okei, poista hänet sitten mm. sieltä kurssilla. Mm. Mutta tota, kyllä se, siis itse kun olen tuossa tievie joka on tämmöinen verkko-opetuksen asiantuntijakoulutus, niin kyllä siellä tulee joka viikko viestiä, että nyt olemme tässä pisteessä, tällä viikolla pitäisi tehdä tätä ja tätä, se on ihan hyvä muistutus. Kaikkien muiden sähköpo, satojen sähköpostiviestien joukossa. Mm -hmm. pari, pari kommenttia mulla on tuo, mä Palaan tuohon heti tämän ensimmäisen jälkeen. Niin piti sanoa tästä, että me tuo, tehtiin tuossa keväällä tiimari Oyille tehtiin heidän kanssa yhdessä tällainen koulutuskokonaisuus, tai koulutuskokonaisuus, missä heidän kaikki 163 myymälää on mukana siinä koulutuspaketissa. Ja siinä verkossa tehdään oikeastaan ainoastaan se, että se koulutusaihe, Tavat, miten siellä se aihe käsitellään, opiskellaan muuta vastaavaa, jaetaan se info ja annetaan paikka näille tehtävien palautuksille. Jokaisessa myymälässä se porukka siellä on myymällä vastaava, joka vastaa sitä tiimistä. Niin he käyvät se se kahvihuoneessa tai jossain. He hoitaa sen perinteisesti paperikynä systeemillä sen opiskelun aiheeseen liittyen. Ja se myymällä vastaava käy raportoimassa sen sinne verkkokoppimisympäristöön. Jolla tämä heidän henkilöstöjohtaja, joka sitten tätä koko projektia hallinnoi toisessa niin saa itse 163 raporttia jotka hän käy katsomassa läpi, että miten siellä heidän organisaatiossa ollaan tämä systeemi opiskeltu. Eli heillä on aika mielestäni hyvä ollut tämä tapa ottaa tämä verkko siihen, että heti on nähnyt että sille ei tarvitse tehdä kaikkea, vaan se on vain menetelmä sille koko sen koulutuksen hallinnoimiselle. Sitten tuo tähän opiskelijaseurantaan, niin tulee tästä heti hyvä esimerkki, kyllä taas yritysmaailmasta. Tämä tehtiin Suomi-yhtiölle pohjoisella vuonna 2002 tällainen heidän vakuutusmyyjien koulutuspaketti, jossa Tuhat vakuutusmyyjää, heidän piti uusia heidän myynti myyntilupansa verkossa. Ja sehän piti seurata silloin todella tarkasti, että ne kaikki tekee sen, koska jollei se ollut tehty, niin silloin sä et saanut vakuutuksia enää asiakkaille. Ja, ja toi, siellä oli semmoinen systeemi, että ei ollut yhtään lähitapaamista, ei tavannut ketään muuta kuin ainoastaan Ja ensimmäinen juttu, minkä he teki, he suunnitteli sen oman opiskelunsa etenemisen. Siinä oli kuusi eri osiota, muistaakseni. Ja jokaisen he laittoi, että ensimmäisen osion olen suorittanut tähän ja tähän määrän mennessä, toisen tähän Ja näin. tekin opitosuunnitelman. Ja sitten kun lähti eteenpäin, niin jollei sitä ensimmäistä osia ole ollut oltu kuitattua, jollei ollut tehnyt sitä siihen päivämäärään mennessä, niin järjestelmästä lähti automaattisesti sähköpostiviesti hänelle kysyä, että mikä on tilanne, että tarvitseeko apua tai muuta vastaavaa, oli yhteystiedot. Ää, jollei kuluttua kuulunut mitään, lähti toinen sähköpostiviesti, ja jollei sitten kuluttua kuulunut mitään, niin lähin esimies yhteyttä. Ja siinä vaiheessa viimeistään ruvettiin opiskelemaan niitä asioita. Mutta siis tämä on taas tällainen, että mä sanon, että silloin kun tämä kurssi tehtiin, niin, niin, niin, niin olin just ollut pari-kolme vuotta töissä tällä alueella ja oli vielä hyvin tällainen konstruktiivisten näkemys näihin asioihin. Mä sanoin, että ei Vehavihovarhella, minähän sanoinkaan, että on mitä tarkoitan, niin enempää niin semmallista koulutusta voinut tehdä, koska se oli ohjattu totta kai niille niin hyvin selkeästi, että nyt teet just näin, just näin, just näin, että sä pääset tämän läpi. Mm. Mutta siinä tuli yhtään ongelmaa siitä, että joku sen suorittamatta tai meillä hallinnoilla on ollut ongelmia niiden ylläpitäjien kanssa. 987 suorittusta tuli siitä ja kun sitten loppuun saatiin tarkistelemaan, 13 ihmistä, jotka oli siirtynyt eläkkeelle äitiyslomalla tai vaan sadasomalla, että ne ei olisi siinä listassa ollut oikein päivitetty. Eli kun nyt minulle tulee sellainen tunne, että toimii sillä tavalla, että no okei, toi on verkossa. Mä otankin ilmoittaudun tuonne verkkoon. Siellä ei tarvitse olla paikalla. Okei, se menee tuossa sivussa. Ja sitten huomaa, että käytännössä eihän tämä näin. Että ne on siellä lähi mukana, mitkä sellaisia kursseja. Ja sitten se mun verkkokurssi no okei, ne nyt jää ja jää ja jää. Ja sitten ne jää. Mä oon sellainen tunne. Mutta on sama kaikessa työssäkin, että ne missä on kokouksia. niin kokousta varten tehdään jotain, mutta se jota pitäisi tehdä vaan verkossa. <laughs> Mulla olisi ollut tähän, tähän sellainen kysymys mm. sulle, että kun mä en, en nyt muista mm. että mitä sä opetit, mm. että jos sä sanoit, että kaksi kurssia alkaa eikä kaikki ole tuottanut sinne verkkoon mitään, mm. niin onko se nyt niin, että osaako ne teknisesti sen jutun? En mä oon nyt osaan. vetänyt tällaista, tämä nosteprojekti, jossa piti käyttää verkkoa, niin Eihän, Herra Paratko, yksi ainoa tilaisuus, jos näytät, miten kirjaudut tänne, tänne laitetaan sun henkilötiedot, tänne sä voit kirjoittaa esittelyn, täällä valokuva. Kolkaa 20 ihminen, ihmisestä yksi laittoi valokuvan. No eihän nämä aikuiset, Herra Paratko, on osanneet laittaa valokuvaa sinne verkkoon. Ei yksi tilaisuus, jolla orientoidaan johonkin oppimisympäristöön. Se ei kuulkaa riitä aikuisille, jotka eivät ole no niin, syntyneet tietotekniikan kanssa. Eikä heillä on digitaalisia muodospalokuvia. Niin. niin ei olekaan. No, tarkoitan, et että se tollasta. osaaminen, että kuinka orientoidaan... Ei, ei siitäkin. eli siitäkin. Mulla niin, ei ole edes tätä. tällaisia, mutta, mutta se, että ne kyllä osaa sen, mitä niiden pitää osatakin. No, että kyllä kyllä varma se varma aika saattaa kysyä, että tota, niin, ei, joku juttu ei toimia, sitten mä vastaan jotain. Mut, tota, niin, Eli se, ei, se, ei se, se, se tulee ihan siitä, että ne eivät puukanuittele liikaa. Ja sitten ne huomaa, että oho, olisi pitänyt kuitenkin vähän panostaa teitä ihan noin mekkiä. Kun ne kattoisivat tehtäviä, jotka pitäisi palauttaa, niin ne osaakaan tehdä niitä. Niin... Sulle on varattu kahvit, mä varasin kaikille päähdyt. Mä joudun lähteä aikaisemmin, kun mä ilmoittautunut ranskankielen alkeiskurssille, joka muuten sivumenne sanottuna vedetään täysin perinteisen ja havioristisen menetelmän mukaan, mutta tällä kurssilla ymmärsin, tai tässä meidän istunnossa mä ymmärsinkin, että tutkiva oppiminen ei sopinutkaan ihan kaikkiin aiheisiin. Ei on kaikkiin. Voitaisiin ottaa nopea kierros mitä jäi mieleen tästä vaiheesta tunnesta? Mirja aloitti jotain sitten, tätä Jäi paljon, mulla jäi kysymyksiä, mutta... Mä tunnen olevan niin erilainen tässä, että en että, niin, viittynyt niitä tulee esiin. Ja mieleen tietysti tämä, tämä epävarmuus, mitä kaikilla on, mutta miten pitäisi tehdä ja, ja onko malleja olemassa, mitä voisi käyttää suoraan. Että tämmöistä, pitääkö itse keksiä kaikki keskustelu. Sitten tämä menetelmä tässä. Menetelmä. Aika hauska. Joo, kiitos <laughs> Vaikka kyllä... Tota... Vieläkin on vähän pöllähtänyt olo, että kun meillä on haaga niin tehty uutta pedagogista strategiaa, niin siinä on semmoinen linjaus kyllä, että, että tota, tutkiva oppiminen on se linja. Ei niin vahvasti kuin mitä, ollaan on tämä learning by development, että ihan semmoista julistautumista ei ole kuitenkin. Pakko meidän ottaa tämä vakavasti? <tos> En nyt enää viittinyt en sanoa mitään, vaan tuota, opintoohjaajan niin ja ajattelen pikkusen toisella tavalla. Kyllä mäkin opetan. opetan tuota, enemmän aina, mitä kiinnitän huomiota, kun mä hyvin paljon vastaan ihmisten sähköposteihin, on kielenkäyttö. Että mulla varmaan puolet ajasta menee siihen, että mä luen uudelleen ja uudelleen. Tuota, mitä mä lähetän sähköpostilla, koska, koska se, jos mä sanon tässä läpä läpä, se unohtuu, se katoaa avaruuteen, mutta jos mä kirjoitan jotakin, niin, niin se tuota, opiskelijat printtaa sen ja lukee sen kymmenen kertaa, menee kaljoille ja näyttää, että se kirjoitti tämmöistä just. Niin kir teidänkin puheita, niin kuuntelin niin, tuota, hyvin monet teistä, esimerkiksi sinä ja, sinä ja kukaan muu käytti sanaa oppilas, ja mä en sun surminkaan menisi kirjoittamaan, mihinkä muista on opiskelijoita peruskoulussa oppilaita. Se kuvastaa jonkinlaista autoritääristä asen, asennettä. Asen, Oppilaat on tuolla, minä olen opettaja, uppsari ja talvolta oppilaatkin myös. Minä, minusta tämä oli taas samastettavaa, miten tämä menetelmä toimi. Ja tavallaan se sitten, että miten kuitenkin se, että, että, että mehän kuviteltiin myös keskusteltu niistä, niistä tekniikoistakin enemmän, mutta täältä on nyt tämä arviointi ja se huomattavasti, huomattavasti enemmän kuin arvottiinkaan niin esiin, sellaista se on. Ja sitä tiedä, mistä ihmiset on kiinnostunut, mitä, mitä ne haluavat. Kiitos. Tämä ohjaus tulee niin kuin esiin, että se on sellainen aihe, mikä tässä ja varmaan omanaan vielä syvällisemmin. Koko ajan kierrettiin sitä ohjauskäsityttöä ja se on se ikuisen oppimisen paikka, jos me halutaan, niin kuin sitä, kun ajatellaan, että se on jollain tavalla meillä jatkettaisiin tai se on itse tarkoitus tämä meidän verkkoympäristö, niin kyllä se ohjauksen merkitys koko ajan vaan kasvaa. Miten taitavampi me siinä ollaan, niin sen tuota, paremmin me se hommas hanskataan. Sitten toi, mikä jäi hampaankuoloon olisi just näitä, näitä niin kuin tekniikan puolen juttuja, vaan toivon, että se tulee iltapäivällä sitten ihan konkreettisesti siellä. Jos ei muuta, niin tuomakselta sitten vaan ravistetaan ihan erilaisia ideoita. Se on paras menetelmä. No, olen Päivi Karvanen ja Haaka-Helian, verkko koordinaattori. En niin osallistunut keskusteluun, olin monesti tulossa siihen mukaan, mutta jäi mielenkiinnolla seuraamaan teidän ajatuksia. Ja... Ja tu tuota, tutkimus minulla molemmin niinku menetelmäni on jo menetelmä. niin senkin tuttu. Tuttu, mutta mikä tuotti tääjä niinku tää menetelmä oli ali mulle uusi, että se on ihan kiva selata. Tää kalamali ja menetelmä. Mikä niin. mikä tän nimi oli? Tää. Niinku. Miksi se on ollut tän tutkimo oli aika apa. No, esteen sinne oli islamilaista käännöstä suomeksi. Mikä ja kuulin sen se on kalamaria? Mie ihmetteli pitkään, mikä Fisbo. Fisbo. Fisbo. Fisbo on muste kala juttu täällä. Tiskon kalamoria. Kalaamaa, on, on, on mutta... <tos> <tos> <tos> se, no, se on Amerikassa niillä on pyöräit kalama, ja Suomessa meillä on nämä kultiauka. Se on yhteisöllisesti kehittämistä. Siellä löytyy tätä epäkonferenssia, epäkonferenssiot, jossa maailmaan vedetään konferenssia vähän kevy kevy kevyemmällä. Joo, <tos> no siis täällä. Tämä oli mulle kanssa ensimmäinen kerta, kun kokeiltiin tätä menetelmää, että oli ihan kiinnostava ja tämä trialogisuus olisi ollut kiva kuulla siitä enemmän, mutta sitä jäi miettiä. nyt, kun meillä on siis kevellä Marjan kanssa opintojakso, jossa on tutkiva oppiminen ja projektioppiminen, niin pitäisikö meidän suoraan kirjoittaa, että trialoginen oppiminen äämmästyttää kaikki opiskelijat. Ja sitäpä paitsi pitäisikö meidän oikeasti miettiä, että sen sijaan nyt Eli jos tämä nyt on jotain uutta ja jos siinä on se konkreettinen tulos, kun meillä on kuitenkin se, Hyvä, läheiset linkit työelämän kanssa, niin pyytää esimerkiksi... Siis se, no esimerkiksi Mikkeli Ammattikorkeakoulutus Kai Hakkarainen on puhumassa tästä jo, että heili, tämä oppiminen oli hyvin tuttu, että pitäisikö meillekin tietoiskua. Se tutkiva projekti on paljon selkeämpi. Se on triologinen. Niin, on, se ymmärtää, se on totta. Joo, okay. no en olekaan sinne ollut tämmöisestä systeemistä ja vaikutti ihan mielenkiintoiselle, tuota, niin... Mä kuuntelin sillä tavalla, niin tätä, mitä mä tässä olla, niin, että minkälaisia mielipiteitä täällä on. Minua niin aina jännää se, että kuinka eri mieltä ollaan ja aika vahvasti kuitenkin, että miten sitten niin kuin, mistä se kumpuaa. Eli miten päästä sitten, tai ei varmaan voikaan päästä samaan mielipiteeseen, mutta se riippuu aina niin sitä opettavasta aineesta, eli mikä soveltuu mihinkäkin. Minusta tuntuu, että se kuitenkin ohjaa eniten siinä. Ja sitten se, että, että tuota niin, no toi ohjaus ja arviointi, ne on kyllä ne tärkeimmät. Eli että ne ne jotka ei reagoisi sieltä tarpeeksi ajoissa ja sitten lähdetään mailia, että sorry, moni siellä ja siellä ja mä olen myöhässä, että miten niihin pitäisi suhtautua. Ja sitten se, että miten saisinko semmoista mielenkiintoa sinne sivuille ja semmoista sivuaktiviteettia niin kuin lisää, ettei vaan palauta etätehtävät ja että saisi vaikka nyt sitten sen oman profiilinsa sinne näkyviin tai jotain, että tämä ei ole vielä käyttöön, niin mä pikku detaileja poimin tässä. Sen mitä ei ole niin ihan mielenkiintoinen tämä menetelmä tässä, että hypätään aina, aina niin kuin sitten tilanteeseen mukaan, mutta että se on aina en ole kiva huomata tai hauska huomata, mutta että samat ongelmat näissä asioissa niin kuin pyörii vuodesta toiseen. Loppujen lopuksi päädytään siihen, että se ongelma on ehkä päällisin puolin siellä organisaation tavassa toimia ja mitä se mahdollistaa. Siellä? Resurssit tulee kysymykseen totta kai ja, ja tuo, sitten tämä, että pitäisi laittaa täysin tämä koko tämä oppilaitosysteemi periaatteessa, että toi, ne on ihan mahdottomia kysymyksiä. Että sehän tässä suurimpana jarruna on, on, on tällä puolella. Se on ihan selvä, vaikka innovatiivisia ihmisiä on hyvin paljon tekemässä asioita ja haluat kokeilla. Mut että, niin sanoin tuossa sen esimerkin, että jos mä puoli vuotta, 9 kuukautta suunnittelisin opettajana verkokoulutusmateriaaleja, Kuka siitä mulle maksaa sen palkan tai, tai muuta vastaavaa. Samalla ollaan vetämässä niitä tunteja, koska se perustaa varmaan aika pitkälti sille puolelle vielä sitä palkanmaksua. Että tästä on puuttunut. Puhun ensimmäisen kerran joskus vuonna Jyväskylän ammattikoulusta ja ammattiopisessa, mikä oli siellä opettaja, eikä samasta asiasta. Että kun verkkooppiminen oli tulossa sillä tavalla niin kuin vahvemmin sinne, niin siellä pohdittiin, että miten kun meillä on läsnäolotunteja, pitää olla täyden ja Nyt meillä ei tukkaa niin, niitä, niin niitä läsnäolotunteja oppilaiden kanssa, niin tämä on sama rahaa. Tästä? Samat asiat ja pyörii jatkossa minulla on Joo, mulla ehkä et, sekä tämä otsikko on asia, siis sinänsä tutkiva oppiminen ja sen yhdistäminen niinku, tähän verkko-oppimisasiaan, kaksi kaks tämmöistä niinku, jännittävää uutta sukellusta tässä, että ehkä mielenkiinnolla tässä, on olen niinku, seurannut muiden ajatuksia. Joo, tämä oli Mielestäni on ihan, ihan onnistunut tilaisuus. Mä ainakin saan tästä paljon enemmän kuin jos mä olisin vielä kalvosulkeasti tuossa. Mä olen ihan tyytyväinen, että onkin itsekin, itsekin jotain. On ihan... Yksi mm. kehittämisaluehdotus, että jotta päästäisiin jatkossa, niin että tämä kehittyisi semmoiseen trialogiseen suuntaan, niin täytyisi jotenkin syntyä joku loppuusyhteeksi. Mm. No. Mitsehän, se on seuraava kaksi tuntia. Ai se on siellä. Tulee on se on se <tri> tunti. Tunti, Hää, Hää, yksi, Kolme tutsi. Joo, niin. Joo. Joo. mutta täällä oli... Tässä voisi nostaa, nostaa moniakin Yksi ehkä nyt tärkein on se, että, että työkalu on vain työkalu. että on tämä vanha samaa, että että aseet eivät vain et sekin, että onko meillä käytössä muuta tai blackboard tai mikä tahansa jokaista välinettä. Tuommoista polkutaulukin, niin niitä voi käyttää pedagogisesti todella huonosti ja todella hyvin. ja Hyvin ja huonosti on taas tilanne, siinä on arvotuksia. että Jossain tilanteessa ne tietyllä tavalla toimivat, on ihan hyvä asia, kun taas toisessa tilanteessa samat sama työvälineet, sama menetelmä eivät välttämättä toimi lainkaan. Ja sen takia täällä varmaan on erinäköisiä mielipiteitä, että tämä on vaikea asia. Että jos olisi kaikki samaa mieltä, niin tämähän olisi tehnyt sitten. Mitä syystä tästä keskustellaan, että alta sehtua Anteekin kaikki oikein. Ne no, mutta Sokrates opetti omalla tavallaan. Opetti, opetti. Ja mitä siitä saetaan palkaksi. Niin... Kyllä, kyllä. Mutta siis loppujen lopuksi siis siihen aikaan keskusteltiin, lähtenä, niin ja... keskusteltiin ja kysyttiin taivaan. niin, mutta siis sehän oli hyvin lähellä tätä. Eli siis tässä on siinä välissä ollut vain tämä koululaitos pitkän aikaa muuttamassa mm. tätä käsitystä oppimisesta. Niin. Totta, joo, me ei varmaan... Voisin ensin sanoa, että itse kouluttajat järjestävät ensimmäisenä toisen seminaarin. Se on marras marraskuussa aikeina oppiminen työelämässä. Meillä on teemo-arina, joka on tällä hetkellä varmaan sosiaalisen mediaterkkausten nollan informaation oppimisen kovinti tässä maassa. Niin mm -hmm. hän tulee pitämään sellaiset kalvosuhteiset, joita lähtee. Missä mm -hmm. se, se on? Täällä. Se on myös, koska se on. Myöskin, Onko se iltapäivä? Meillä on 14.18. 6.19. Joo, joo. 6, 9, joo Siitä löytyy, siitä löytyy. itekologian suunnitelmaa kertoa. Sitten, eli kevään seminaari on vielä, vielä täysin auki, mutta tietysti miettiä, että, että ohjaaminen niin voi <mimitri> olla, aina, olla ihan kova Ja pieniä. aihe olisi kiva, että se, se, matkustamme Viroon, mutta todella, että minkä teeman ympärillä. <mimitri> Tämä nauhoite on julkaistu Creative Commons Attribution Share Like 2.5 kansainvälisellä lisenssillä, mikä tarkoittaa, että nauhoitetta osia saa käyttää vapaasti uudelleen muihin lähteisiin, kunhan lopputuloksena julkaisee samalla lisenssillä ja mainitsee alkuperäisen lähteen, eli IT-volutteot Ja nyt loputolkomuseikista musiikista. Hollywoodin Deadbeatin laulumilta The Stars and on The Sea kappale Legendary julkaistu samalla lisenssillä.